Areena. Kello 10 uutisissa. Heidi Himmelä toimittajana. Kello on nyt 5 minuuttia yli 10, kun kansakunnan kahvitunti alkaa. Minä olen Samuli Aaltonen. Toivotan oikein hienoa kaunista kesästä lauantai-aamupäivää. Tonne kello 12 saakka mennään. Kansakunnan kahvitunnilla tänäänkin. Kiitos myöskin Paavo Häikiolle aavun hienosta seurasta ja myöskin tuosta muistutuksesta, joka liittyy siihen, se on se auto avoauto. kyllä minä voin siitäkin jotakin kertoa vaikkapa nyt ihan vaan malliksi että mitä tämä nyt tarkoittaa tällä kertaa kansakunnan kahvitunnin aihe eli rakkahin autoni, kesäautot ja muut kummalliset menopelit Radio Suomi. Onko näitä vielä päheitä, tällaisia jenkkikoslia? Ja hauskoja kuplia, ehkä rättisitikoita. Onko nämä ihan turvallisia? Minkä hintaisia näitä muuten on? Onko avoautoja? Kyllä nyt katukuvas jonkun verran ainakin näkee taas monenlaista kesärassia. Muuten tämmöistä erikoista, siis semmoista... Koslaa, mitä ei talvisin nyt ainakaan sitten näin. Onko sinulla siis ollut joskus jokin erikoinen, mieleen jäänyt, kaara, romu, mutta oma pohjalta voi olla? Voihan se voi olla joku hieno, siisti, hyvinkin tuunattukin auto. Ja sen tarvitsee olla mikään ruisku, kauhea vessa. Mutta saa se olla. Kesäautothan usein on, siis nehän saattaa olla hyvin halpoja, vanhoja, edullisia. Tai onko sinulla just nyt semmonen? Näin siis kansakunnan kahvitunnilla aiheena, rakkahin autoni. Joo, jos se on joku tämmönen entisöity, hieno väline, niin kyllä kiinnostaa kuulla ilman muuta myöskin. Jossakin elämänvaiheessa tosin niin ei ole todella väliä, että onko kesä vai talvi, ajetaan hassulla autolla. Ja sehän voi johtua siitä, että ei ole paraa muuhun. Ja kaikilla nyt tietystikään ei ole autoa koskaan, eikä tule, mutta sitten voi vaan kuunnella korvat pystystä tätä lähetystä, että miten voikin jollakin olla niin kummallinen tämä autosuhde ja miten voi olla niin ajan kultaama muistikuva siitä kauheasta rakkineesta, joka itse asiassa ei koskaan toiminut kunnolla. Mutta semmoisia me ihmiset ollaan. Puhelin jälleen kerran 0203 17600, eli se on siis tämä 0203 17600, joka yleensäkin ottaen Radio Suomessa on puhelinnumerona näihin tällaisiin kontaktiin ja muihin keskusteluohjelmiin, jotka valtakunnassa lähetetään. Ja WhatsAppilla pääsee myös tähän lähetykseen ilman muuta, eli 040 145666 ja yle.fi-sivulta kautta radiosuomi. Löytyy kyllä nämä yhteystiedot sitten myöskin. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 17600. Joo, täällä muuten onkin jo esiteltynä kesäautona. Minua kuusi vuotta vanhempi sanotaan tässä. Vuosimallia 52 TRAN. Oi, oi, oi. Täällä on oikein kuvakin. Nyt nämä, tässä on nyt tämä puoli, että kun kuvia tulee kuitenkin, niin ei niitä nyt pysty radiossa näyttämään, mutta voidaan sitä yrittää vähän kuvailla. Ajettu vain 25 000 kilsaa. Tänään ei raaski ajaa kuin vettä sataa. Terveisin Jarmo, PS. Ilmastointi on yhtä kuin tuulilasi aukeaa alareudasta. Eihän nyt rakkaimmalla autolla vesisateella ajeta muutenkaan, mutta sitten saatikka, jos näin on, että vettä tulee sisälle. Joksi sieltä tosiaan sataa? Olen tässä ihan tämän aiheenkin takia seuraillut entistäkin tarkemmin myöskin tätä sadetutkaa. Ja kyllähän se niin kai on, että tuosta Helsinki, Lahti, Jyväskylä, Oulu, siitä ylöspäinkin vielä, kun vetää viivottimella viivan, niin, niin tota länsipuolella sataa. Kastuu koko maa käsittääkseni tämän päivän aikana. Enää ei kastu tuo länsirannikko niinkään, mutta tostahan se pyyhkäisee näköjään yli tai halki koko Suomen, miten nyt sitten haluaa siellä ajatella. Mutta meillähän on täällä siis Puhelin soi kovasti. Kuka soittaa? Siellä täällä kansakunnan kahvitunti. No ei, jos soittaa, täällä voi. Terveija, ja rakkahin no. autoni. Offa! <hä> no niin. mallia 73. Oi joo, Oi, keltainen vielä. Onko, onko hengissä vielä se auto? On, on. on. Sillä ajellaan vain kesällä noin 2000-3000 kilometriä vesisateella ei ajeta. Joo. Ihanan keltainen aurinko paistaa siitä autossa koko ajan. No kyllä hei. Nyt tuli, tuli 100 000 täyteen. No ei tuo paljonkaan kuplalle. No ei ole, niin. ei ole. Se on hieno auto, ja sitten siinä on isäntä vähän koristelusta, ja siinä lukee minun nimi, ja siinä on ruusu, ja sitten siinä on kotka, kun hänellä olisi kanioita, niin täytyy vähän niin kuin miehenekin antaa tämmöinen tilaisuus, että saa vähän koristella vaimon autoa. No, mutta ilman muuta. Onko, tiedätkö, onko alkuperäinen väri tuo keltainen, vai onko se ollut joskus eri väri? Okei, joo. Keltaiset. On, ja, joo. Joo, ja siinä on vielä hauska tarina, kun minä sen ostin. Vettäsatoos oli toukokuussa, yli 30 vuotta. Ja sanon miehelle se oikein, että nyt mä oon löytänyt kuplaa, että lähdetään ostamaan. Se sanon, että no ei me mitään kuplaa lähetä ostamaan, niin mä lähden yksin. No hän tuli mukaan sitten ja mennään ja alamäkkeen mennään sitä autona. Minun auto, minun auto, minun auto sanoi näin. Niin sanon, että hän tällä autoa osteta, herra Jumala sen. Että katsotaan, että minkälaista kunnossa se on. Mutta niin, se vaan kuule lähti minulle Suomenjoelle se auto. Kyllähän tuolla tavalla voi maalittaa. Niin kuin jos tälle maailmankaikkeudelle monethan sanoo, että jos kertoo sen toiveensa, niin on Mahdollisuudet, että se toteutuu myöskin? Kyllä, kyllä. Ja ei lähde meidän talossa mihinkään. Se jää kyllä. sitten lapsen lapsille, että saavat sitten ajella ja tyttöjä ottaa kyytiin. Sitten joskus ne on vielä pieniä poikia, mutta sitten ne kasvaa sitten. Kyllä, nyt on kesäisiä ajatuksia ilmassa. Kiitos tästä. On kyllä. Hei, turvallisia hauskoja kesäkilometrejä teille. Vuosimallia 74 keltaisella kuplalla. Se ei 73. No niin sä sanoit? No minä voisin niin. kanssa pestä korvat ja kuunnella kunnolla. <laughs> kyllä. Ja kiitos sinulle tässä näistä ohjelmassa. Kiitos kuulla aina. Oi, kiitos Hyvä. paljon. Kiitos Samoin. voi. Voikka. Moi, moi. Noin, noin. Moi moi. Moi Siis kun kuplassahan on oma ominainen äänensäkin. Käyntiääni, tiedätte kyllä. Kyllä sen tunnistaa kulman takaa. Mitä vanhempi, niistä varmemmin. Kuka soittelee siellä? Sami Leinotella, Arttijarvilla, hei. Terve Sami, onko sinulla kesäauto tai joku muu rakas ajopeli? No ei nyt sillä No on kyllä tuommoinen ihan käyttöhärveli, mikä on tavanomainen rysky, mutta on niin, niin. sitten on sillä tavalla tietysti vähän harrastepuolelle, jos vinksahtaa, niin tuota rakkaana omana semmoisena elämyksenä ja muistikuvina ja harrastehärveleinä on tuo tuommoinen Linja-autot. Se omaan lapsuuteen. No, no kyllähän toi nyt voi olla tässä kesäautoohjelmassa ohjelmassa hyvinkin mukana. Onko tota, o ootko siis ollut omistavalla puolella vai tarkoitatko ihan vain noita omia reissuja linja-autoilla? Ihan vaan maksavana ryhmän jäsenenä ja tällä lailla. Ja onpa tullut toimineksi kuljettajanakin ihan ammatikseni tuossa 30 vuotta. Että. No sekin on ihan mittava niin. siivu. Kato Hei, mikä se sellainen on se, se niin rakkain muistikuva? Minkä merkkinen ja minkälainen tota, linja-auto, joka sulle tulee mieleen, jos mainitaan, jos sanotaan sana linja-auto? No kyllä, se on tuo ruotsalainen, parempi pärveli, tuo Skaania. Jostain, joo. Ja siihen semmoinen kotimainen kutterkori, joka oli puusta tehty. Ja... Joo, mitä me... Aika semmo... paljon pitää mennä taaksepäin ajassa, että tota sen puukorin löytää. No joo, kyllä, se oli ihan... 60-luvulla hyvin yleinen ja 70-luvun alkuun asti ihan tuota noin, niin, tai melkein puolivälin, niin sitten siirtyivät jäsenrakenteisiin ja näin poispäin. Mutta tuota, se, että ne on semmoisia omia rakkaita muistoja että vaikka omalle kotikulmalle, tuonne Helsingin, Helsingin lähijöiden liikennöi kolme operaattoria, niin, tuota, niin, niin, niin, niin kyllä näistä kahdesta oli sitten yksi ehdottoman kauniit väritävyt oli AE Koskinen pojat tästä pornaisista. Eho. Niillä oli kauniin väriset autot, semmoiset B-sinkiltaiset, vihreät, oranssiraitaiset autot ja niillä oli todella mukava matkusta ja samoin oli sitten lähilinjat Oy sitten, mikä ajoi myös sitä, ja jo tuossa tuo rautatientori Länsimäen väliä tuossa tuon lähion kautta tuossa, että siinä on hukkopaavon puna, liikenne, punaiset jäi vähän kakkoseksi toisin kun Naperona, halusi sitten siitä peukalon sormen tuon lipun painetun, niin tuota no, niin sitä monasti sitten, jos kävi yksi mummulassa tuossa asioilla, niin tuota aika, eli sen verran, että ei päässyt sitten vaihdolla enää kotiin, on, niin, <lacht> niin tuota halusi sitä peukalon surmasta, lipuja välillä, yritti venkoilla sitten sen verran, että tuota mummulta saisi jonkun kymmenen penniä siihen, mutta ei se aina toiminut. Joo, joo. Jo, sitten oli ihan jo. toista päästä semmoisen auton kyydillä, kun ne kulki nopeasti tuon väliin tuolta vanhan kaupungin ja Tattariharjun kautta tuolta, niin, niin, niin, niin miten Hudiastellenkin sillä sopiva rivakkaa ja e eikä kollunnet joka pysäkkiä, kun ne ei ollut Helsingin, he, Helsingin tämän tarvitsiin mukaisia, niin kilometretaksella ajoivat, niin, niin kyyti oli joutuisaa ja mukavaa oli istua pysäksi ja tarolle kulkaa. E joo. Nyt nämä on niin ilmeettömiä verrattuna noihin vanhoihin aikoihin, missä tyyliin on panostettu paljon. Että jos, Kyllä niin, kun ne on nyt jotenkin samanlaisia kuin marketit, niin ne on joka kylässä ihan samanlaisia. Tällaisia niin, niin, toi niin jotenkin tuo, että yksilöllisyys häviää. No miten Helsingin seudulla, niin milloin jäi rahastajat pois? Se oli ihan 70-luvun puolen niin väliseutuu muistelen varovasti, mutta tuota noin, niin nyt emme tarkkaan päivästä sanomaan, siitä tulee äkkiäkin, kyllä siellä on joku jossa joka sen sanoo. Niin, että... on, niin, mutta toi on ihan hyvä tarkkuus riittävä tämä, että kyllä se kyllä. on ollut, joo, selvä. Ja se... sitten myöhemmin se meni siihen, että niitä oli, käytettiin vain ruuhkavuoroissa ja tämmöistä, että tuota noin, niin... Just, just näin. Se oli semmoinen formaatti, mutta tuota noin, niin... Itse olen myös sellaisen harrastekerhojen jäsen, että siellä on tuota noin niin, niin, reilu 30 linja auton jotka on saatu lahjoituksena ja ne on tuolla sitten ympäri pitäjiä sijoitettuna tilojen, eri tiloihin tuonne sitten niin tuota, talteen. Se me... on sellainen valtakunnallinen me... harrastenrientojuttu, että sitä saa itse kukin harrastaa, kukaan mitenkin, joku valokuvat ja toiset kerää aikatauluja ja joillekin riittää se, että tulee neljä jäsenlehteä per vuosi. Juuri, mä oon nähnyt kyllä tien päällä ajossakin pari sellaista joo. pari kertaa aika merkittävän hienosti entisöityjä vanhoja linja-autoja, että näitä siis ilmeisesti on ajossakin. Kyllä, niitä käy, on niitä sillä lailla ajokelpoisia ja näin, ja sitten on sellaisia projekteja, joita nyt säilytetään ja odottavat sitten ruususeunta parempaa aikaa, mutta tuota eikä niitä kaikkia, nyt täytyy tarvitse että ne on sitten käytön jäljiltä kyllä siitä ja asianmukaisessa kunnossa käytettäväksi, mutta sitten ne ne ei ole museoikäisiä, niin ne on aika arvokkaita käyttää jo kuutuksen puolesta, niin sillä ne sitten odottelee sitä määrättyä ikää, että niillä voi ajaa ja käyttää sitten silloin, kun mieli tekee. Joo. Joo. Onpa hienoa, kun soitit tämän. Siis tämähän no, heli, jo. jokaisella soi kellot jossakin kohtaa sielua, koska kyllähän tässä on lapsuutta vietetty, jos yhtään taajamassa on asuttu tai kaupunkikeskustoissa. Kyllä, kyllä. Niin, busseilla on ajettu kyllä, joo, kyllä. Niin, ennen, au, ennen autoistumista. Niin. Joo, just niin, just Näin. niin. Joo, kun ja. ei ollut ihan joka torpa, se ei ollutkaan autoa. mutta se... käyty vähän ulkomaillakin tuossa. No ei tosin itse en ole osallistunut Ruotsia kauemmaksi osallistuviin juttuihin, mutta sielläkin on käyty harrastetapahtumissa niin, tuota, niin, niin, niin, niin useampinakin syksyinä. Ja olipa siellä kerran yhtenä sitten yksi toukokuinenkin tapahtuma, se oli semmoinen tumnaralle, niin tuota... Ja. Oli niin etelässä kuin Jötteborin kulmilla, niin sinne oli kyllä aika lailla matkaa ja noin poispäin, mutta tuli semmoinenkin koettua tuossa parikymmentä vuotta sitten. Tuossa kun vielä mainitsit tuon tuommoisen Lähiöntaikka kaupungin osan ja Helsingin ja niin. näitä, niin, niin muistan kyllä lapsuudesta, sen myöskin Päijät-Hämeestä, että siis paikkakunnan bussikuskit tuli tutuiksi ja olivat kyllä. sellaisia tunnettuja Joo. merkkihenkilöitä, että te teitte tosi arvokasta työtä. Kyllä, kyllä. Niin. On näitä sitten tietysti ollut maailman sivu hyvässä ja maassa erilaisia persoonia. Tuota. Totta kai, niin kuin meitä ihmisiä on. Mutta on semmoisia, joita muistaa omasta rakkaasta lapsuudesta myös lämmöllä. Niin minäkin itse muistan useamman näistä. Sitten kun ne ajoi niin vakituiseen samaan linjaan ja näin poistain. Niin tota aina ilolla näitä tervehti oli puoli puolia toisia. Kyllä, Just näin. Sama juttu. Vaikka vai oli joku yksilö, josta yleisöokastolla kirjoittivat jotain negatiivista joskus, mutta tuota, ei voi minkään elämä on. Ei, tunnetuksi voi tulla monella tavalla. Kyllä. <laughs> ei, kiitos, kun soitit. Oikein hyvää lauantaita. Kiitos, kiitos Kiitos. Hei. Katsoppa vaan, tämä oli oikein hieno laajennus saman tien tästä aiheesta Saan nähdä, mihin tässä oikein päädytään. Mutta kyllä, nämä on nämä paikkakunnan bussikuskit on jäänyt mieleen lapsuudesta. Terveisiä vaan Altti esimerkiksi. Tota Ahtialan suunnalta ja linjalta. Joku muistaa, joku tunnistaa. Kuka soittaa siellä? No Annettelen, terve. Terve. Minkälai suhde sinulla on tällaisiin kaikista mieleen jääneisiin autoihin? Kesäautot ja muut koslat. No itse asiassa... Ei hirveenkään tuota, omakohtaista niin kuin autokokemusta, muuta kuin tämmöinen pikku muisto, no niin. mitä, mitä ajattelin kertoa ihan näin niin kuin päivän piritykseksi. Eli tuota, oli vuosi 1975, muistaakseni, ja meitä oli neljä tyttöä, me oltiin semmoisia 16 kesäsiä, ja tuota, lähdettiin Juhanusta viettämään tuonne Saarijärvelle, ja tuota, meillä oli 500 fiatti. No niin. Ja, tota, ja, ja sitten meillä ei ollut yhdellä kortti, joka oli 18, ja tota, sehän sitten matkalla tyssä se auto ja tota, ruvesi savuttaa. Ja sen ainakin muistaa, että sitten siihen tuli moottoripyörä poikia. Me itse ihan onnessa, että jes, ne tuli siihen ja tota, ne sanoi, että joo, että me saadaan kyllä toi kuntoon. Ja jotenkin ne sen sitten sai kuntoon ja tota, jatkettiin matkaa sitten ja oli hirmu kuuma vielä ja... Meillä oli kaikki ikkunatälkiä. Mä en nyt muista, voiko siinä autossa olla katto, katossa ikkuna, tai siis tämmöinen aukko. Kyllä se mahdollista on. Niin, ittekin niin. Niitä tehtiin ja niitä tuunailtiin, niitä autoja. Ni, se on hyvin mahdollista. Joo, että mulla on se mielikuva, että me vaan sieltä tota noin, niin, tuuleteltiin ja, ja tietysti tota niin, no, tietysti oli kauheasti tavaraa mukana ja lippistä oli myös, eli... Lifa milkki oli mukana ja semmoista. Kyllä, kyllä. Maku tuntuu jo suussa, kun menit ja sanoit tuo, <laughs> tuon ääneen. Joo, ja noita pystyy vielä siihen aikaan korjaamaan noita autoja. Ja tuon autoja edelleenkin toki voi, kun eihän nuo uudemmat autot, niin ne on niin tietokoneohjattuja, että ei niitä pääse enää ropaamaan samalla tavalla. Kyllä, kyllä. Että, tota, et terveisiä vaan näille mun kavereille, että mä en ole siis tosiaankaan näitä niin kuin sitten itse asiassa varmaan jonkun aikaa sen jälkeen me tapailin, mutta semmoiset tytöt kuin Susan, Aigun ja Are. Oi, et, et kovasti niille terveisiä, että meillä oli tosi hauska kesä ja mun mielestä se on niin mun nuoruuden semmoinen niinku kaikkein paras juhannus, kun oli vapaa ja, ja villi, eikä ollut mitään semmoisia vakituisia poikasuhteita, että et oli just eron poikaystävästejä, sitten oli niinku Elämä auki ja tukka takana. Elämä edessä ja tukka takana. Just näin. Ja nyt kyllä lähdet siitä tapauksesta lähetetään myös prätkäpojille terveisiä. Joo, ilman muuta lähetetään prätkäpojille terveisiä. <laughs> terve vaan kovasti. Kiitos paljon, kun soitit. voi, voika, voi, voi. Moikka, moikka. No näitä mä just tarkotan näillä tällaisilla muistoilla ja muistikuvilla. Nyt otan, kyllä, otan vielä puhelun, kun en malta nyt lopettaa tätä vielä. Kohta kuunnellaan vähän musiikkiin. Kuka soittaa siellä? No Juha, Poristo, morjens. Terve Juha, onko kesärassi no. alla? No, nee, kato, nyt oli pakko soittaa, nyt on niin sydän lähettävä aihe, että ei voi olla soittamatta. Hyvä, hyvä. Joo, 40 vuotta itse tiestä, kato, leipääni. Niin, niin. Ja kesäauto on koko elämäni etua. No niin, mi minkälainen minkälaisia kesäauto nyt on? Aa, no nyt ei ole mitään kesäautoa, okay. nyt on tommonen aika tuorehko auto, kun tuo vaimo pääsi päättää meillä, mutta nyt on tulos kesäauto, mä sanon, mä ostan semmonen 70-luvun klassi jostakin, että tuo. Koi ei tommosia nykoja auto kun se on sama ikäinen kuin minä. Ni niin, niin. paljon, paljon nuorempi kuin minä, se on muutama vuoden vanha ja se on sama vaiva kuin mullakin, tuo eturauhasvaiva. kai se tulee autoonkin. Niin, kato, juu, kyllä se tulee, kun sinulla on pissavehkeet kans Se vilkuttaa, koko ajan se on korjaamassa, se vilkuttaa lihtä valoikato, että et jotakin vaivaa on siellä kato, että täytyy jotain urea laittaa tai sitten täytyy korjaa jotakin sieltä. Kyllä se urea viittaa, viittaa tähän asiaan. Oh, tuolla, niin, se on, mä, ku, ja sitten pääsee vaimo päättämään. Kesäautot jää hankkimatta hyvin helposti. Joo, joo. ei kyllä mä en ole hommaa itsellä kesäautoon joku 70-luvun tai Oi. jonkun renu tai joku tämmöinen hyvä oikein. Itse mä aloitin tonni kuussa pääselle Volkkarille, tilu lilu -volkkarille. Sehän on, on parempi, se, reyhempi vallikon, kuplaettua. Nimenomaan on, että sinähän Ei, oli oikein ys. liikaakin voimaa tuollaisessa. Oli, oli, oli, mutta yhtäläisissä sisällä, sisällä, sisällä ja pipo pääse hanska kärjellä. Yht kylmässä talvella oli. <laughs> joo, joo. mutta tuuletus pelaa. Ilman vaihtuu. Joo, tuuletus. Kyllä. <laughs> <laughs> Kyllä. kuuma ja talvella kylmä. <laughs> Kato vaan, Mä toi. eli sulla on siis näitä 70-luvun rasseja, on ollut, on tuttua tuohon, joo. On ollut kaiken näköistä, on ollut ja, ja on joku sitikkakin joskus ollut. Sitten mulla oli semmoinen Mersu, oli semmoinen Siipi Mersu, 65 malli, kun sillä vain mentiin yhteen. Ja kaveri kysyi multa, tuo, mikä minkä hemmittää, on tuolla <lacht> Työkalut loppuu kesken varaosat. niin mä en polkaseen, lisää osia. <kysyntilä> mä laahdin semmoista taitettavaa polkupöörää ja takakonttia <kysyntilä> siihen aikaan. Käytännön syystä. Kyllä mä tuon semmoisen rekortti, joka aika niin se välillä tuon on tiepäin. Mä tein siellä vähän pikkuhommaa, aina vähän sääteliä sieltä, Täältä aina se matka jatkuu. Mutta se oli siihen, kun auto oli yhtä kertaa, se, kun ihminen itsekin, niin niitä. Niitä pystyi silloin laittamaan. Juu, kun tänä, ei, no, tänä, tänä niin, kun ei Niin kuin ei pysty korjaamaan nykyautoa ominkään. Ei, eikö täytyy olla salkkukainalla, viedään johonkin ja sitten kun kaveri tulee kertomaan sulle. Ei, ei tämä meidän tietokoneen riittänyt, täytyy vielä seuraavaa liikkeeseen, että siellä voi olla se parempi ohjelma, softa, niin sanotusti. Näin on, no, niinhän se pitää Siinä maksetaan taaloita ja kaivetaan peristaskusia. Sitten auto edelleen rikki. Niin se on niin. vielä täysin mahdollista niin, tuokin. Niin. Muuten tuossa kun niitä vanhan auton vaivoja äsken kuvasit, niin tota, tätä pitäisi varmaan just siltä vaimolta kysyä, mutta onko sulla tapana puhua näille autoille? puhun näillä autoilla. minä hallan kova poika puhumaan mä. Niin. mä olen aina äänestä, kun ja autoo, että tuolla niin. jos mä halun, toisiin tie liikkuu, eli mä halun, halun, halun auto autoa sitä aina, Muist... aina joku muu syyllinä, kuin minä itse. on yksi. Vaikin. Mut niin. muista nyt kiittää sitä autoa välillä kanssa, jos se vie perille. Kyllä, mä olen kiittänyt kyllä joskus, että no, no. kyllä kävi hemmet, kun päästiin mökille ilman kertaakaan pysäämättiin joskus. No. Kyllähän no. ne tietysti nuo vanhat autot, no niin että ei, ei niitä kanssa tule semmoisia ongelmia, että et, no sähköpuolelta, eli on helppoa jotakin ja, ja pyöriä ja mitä, niin sitten onnettua. Ittelu on aina ollut klassikko, kun olen virrajakaja avannut, niin mä aina se pyörä ja pistää paikalle, kun mä pistää pistänyt kiinni. Kyllä, kyllä. Mä menen autoa ja ja ihmettelen, mikä hittoa teillä käymään. Sitten mä katson, sen pyöriä pyörä on siinä jossakin äh. No niin. Noi on ihan sellaisia nostalgisia kuvia, mielikuvia, noi tuollaiset vanhojen kunnon autojen nämä, yksityiskohdat, koska tunnistan. Kyllä, kyllä. Joo. Kyllä, Joo. kyllä. Oli mulla yksi karettikin joskus, kun kaveri sanoi mulle tuolla. Sun näyttää valo valopalava, että auto keittää. Mä sanoin, että juu, juu, kun mennään vähän matkaamaan, ettei hyvä ojaa tuossa. En hain vedestä, vettä ojasta. Mä vettä lisää ja, ja matka. Niin. Käytyy katsoa, Kyllä, ettei niin. sammakon kutua mene paljon. Muuta. Niin, no Voita. ei se välillä semmoiseen autoin, <suh> se vaan kuin kutuukin. Kyllä siellä <suh> toi, se siellä plopsahtaa jostakin päästä Hei, teille oikein hyvää mökkiviikonloppua. Kiitos kun soitit, Juu, olipa loistavaa. Kiitoksia, oli kiva päätä kiitoksia. vähän purkautuneet asioita, pu asioita, Kyllä ensin. näitä pitää puhua välillä. Totta, totta, moi. ei mitään, kiitoksia hyvän ja Kiitos, kiitos voi, voi, moi, Kansakunnan kahvitunti ja Samuli Aaltonen. Ison talon ainoa poika Tallin traktorin? Sitä vilhon vanhan letukkaan hän vaihtaa valmetin. keltaisen, kun mekasi käyntiin jyrähtää, on kumpu peltojen, On mittarissa tasa rahaa kymmenen, ei tää riitä puutaa, pohjaan tempaisen. Tähän karta kartaa toppavasti huoltamon. varin vanhin kertoo, tuossa metsän nopein eläin on. Sella kuinka kuinka öljyssoran höyryää. Ja ratia hän poristaa sormin valkoisin. vauti kihti mauno ihkee niille vielä näytänkin. Suoran päässä katkee matka, loppuu vauti hirveä. Kylän koukku pomppaa bensasta ja näyttää Seinään hukkaa kauravaraston, baarin kerma pohtii Maunohan on kylän Tarkkana kaasupolkimen kanssa kunsoi solisti yhtyessä Suomen versio tästä. Onko tämä VP-lehdon kappale alun perin? Taitaa ihan olla oma käsialaa. Alun perin hänellä tämä Mauno Ylämattila, ison talon ainoa poika, jossa baarin kerma huomaa, että Maunohan on kylän kovimies. Niin Linnareissun jälkeen, kun on vedetty hukkakaudan varastoa. Päine. Nyt ei ole enää niitä baarien raateja samalla tavalla kuin ennen, mutta voihan olla jotain muita yhteisöjä, joissa ei ole niin tarkkaa, että ootko saanut ylinopeussakkoja tai ehkä muuten toiminut jotenkin törkeästi. Kunhan oot vaan tota, meikäläisten asialla, niin sinua kyllä aina ymmärretään ja sinulla on aina ystävä vaikka muualla, ei oikein olisi voittoja. Puolueetkin näyttäisi, että ne voi olla tällaisia nykypäivänä, siellä voi päästä Mainituista huolimatta vaikka ministeriksi saakka. Osallistu lähetykseen. Soita 0203 17600. Vai onko liekö ollut aina vähän sellaista. En minä tiedä, mutta mennään nyt takaisin sinne asiaan. Eli rakkahin autoni, kesäautot ja muut. Ja nyt vedän kyllä takaisin. Ei ole ensimmäinen kerta, kun joudun pyörtämään puhetani. Mutta tässä kohtaa ihan merkittävästi, kun sanon, että ei näitä taida olla enää samalla tavalla kuin ennen oli näitä kesäautoja. No onhan näitä. Tänään on tullut yli sata nyt jo valokuvaa. Näistä saisi siis semmoisen kirjan, leikekirjan tai sellaisen niin totuus suomalaisten kesäautoista. Olisi tässä ihan valmiina olisi materiaalit. Kari Heinolasta laittaa mulle rakas Sitikka santia vuodesta 1999 nyt kesäautona. Mukavaa kyytiä. No tämä on yksi pointsi, että kun tämähän on ollut tämmöinen suorastaan yläluokan kiesi, hienompi malli, kallis auto tyylikäs ja kaikkea, niin näähän on nyt sitten kesärasseina, myös nuorisolla saattaa olla näitä Mersuja, isoja Toyotia ja vaikka nyt mitä, niin kuin tiedätte, että sehän on myöskin muuttunut se kesäauton koko kuva, kun tuossa mainittiin nämä rekordit ja muut, no siipimersut, niin ne saattaa olla hyvinkin nyt sitten, sitten tuota kesäautoina, että sekin muuttuu. Joo, sitten täällä, kukas täällä on joku, on nyt Punakynän kanssa liikkeellä? Samuli, se lausutaan Citroen. Ai mikä, ai sitikka. En ymmärrä, mitä tarkoitat. Ai tämä, Niin, on, onko mä yrittänyt, onko mä mennyt, se on se halpaa, että mä oon yrittänyt ranskaa täällä puhua. En minä osaa. Sen huomasi heti joku. Kuka soittaa siellä? Oso soittaa, morjassa. No terve. Onko kesäauto asiat Kondiksessa? On erittäin hyvin, juu, mutta tämä tota, kiinnitti huomiota tähän niin kuin termiin kesäauto. Anna tulla. Ja mua kiinnosti se, ja sitten toi hyvä ystäväni Google, hän pitää kaikkiaan kysyä Googlea, mitä mieltä se on. Niin, niin totta, mä laitoin kesäauto siihen huvitti hiukan, kun siellä tulee... Eräs autoliike en ole nimiä mainitsemat, mutta kuitenkin, niin, niin tuli ensin että se tarjoa, se 35 tonni no, Ei ole täytä, perinteisen niin, kesä. Tämmöinen edullinen kesäauto tullut hakemaan. Niin, tuota, oh, niin, niin, niin, sitten taas, jos ajatellaan noin, niin kun mä esitin puolisolle kysymyksen, että tota, mitä sun tulee mieleen samasta kesäautoon? Niin hän on sieltä niin, joo. Ja, ja sitten toisaalta mä ajattelin itten mielikuva kesäautoon. Niin Mulla tulee lähinä mieleen, Maantio tulee vastaan keltainen kupla. Keltainen kupla on kyllä yksi just ihan selkeä kesäauton merkki. Ja vä, jos olisi vähän iäkäse, vaan? Juu, kyllä. Mutta mut sitten tosiaan just tämä, että et sinänsä tämä on hauskaa aiheperiöä hyvää. Ja, tota, ja mä en vaan takerru nämä mä olen termi rikki muuten, niin mä takerruan ja mä jää pohtin syvällisemmin näitä. Niin, niin mutta sinänsä on hieno toki, että ihmiset harrastaa autoja, mutta toi kesäautotermi on niin kuin sillä tavalla, että mulla on itse... Tota, muutamia vanhoja amerikautoja. Just. Mä en koe niitä, niin kuin sinänsä kesäautoa, mä pidän niitä harrasteautoina just näin. On, toisaalta ne on niin kuin kesäautoja, koska tota, mä vapaa vapuaikojen liikkeelle, en, en kaikkia viittä, mutta niin nyt tekin on kaksi liikenteessä. Ky kyllä, mä tossa, sen takia yritin varovasti sanoa heti aluksi, että ei sen tarvitse olla mikään ruoska, vaan sehän voi olla, rakkahin auto voi hyvin entisöity hieno väline viimeisen päälle. Tuunailtu eikä mikään vessa. Tarvi olla. Niin. Kyllä, mutta sinänsä toisaalta sitten taas jonkun silmissä ne on niin kuin kesäautoja, koska ne ilmestyy kesällä liikenteeseen ja syksyn tullen ne viedään talliin. Kyllä kesäautoja on nyt näköjään kaksi ihan erilaista pääluokkaa, mutta kesäauto voisi tulla nimitys siitä, että niille ei ajeta talvella. Paitsi jos on niin. pakko. Nimenomaan juuri, mutta mut tosiaan se hauska. Ja sitten toisaalta se niinku mielikuva myös kesäautos tulee just, että se voi olla se 300 euron vanha Nissan. Niin, Joo. Että tota, laajentaa se kesä, ja jos se asti kestää, niin se on sit siinä. Äh. Tota, niin, Tämä on niinku mielenkiintoinen termi, mutta sitten taas sen verran vielä haluaisin tota vähän laajentaa tätä omaa näkökulmaa niinku, yleensäkin harrasteajoneuvo-toiminnasta. Niinku, niin, tota, se, mitä minä olen halunnut aina painottaa, on se, että niin kuin jollekin voi tulla mielikuva, että autoharrastajat ne rassaa niitä autoja siellä tallissa. Ja niillä on vain rasvasi ja se on siinä. Mutta tuota, mä tuoda esille tätä harrasteen toiminnan niin tuomaan sosiaalista puolta. Joo. Eli, eli tota, esimerkiksi kun Amerikan autoharrastajat piirissäkin meininkö on reilu, ja mä uskon ja toivon, että se on myös kaikin muillakin. Että tota, tosi paljon jeesata, niin kaiken kaikin puolin ja sitten someanta antaa hyviä niin et jos joku etsii jotain osaa, niin aika äkki löytyy kanavat, että hän tietääkin, että tuolla kaverilla on kysy siltä ja niin edelleen. Ja, ja sitten tota, tässä kun iän myötä aina vähemmän tulee uusia niin kavereita, niin tota, autoharrastuksen myötä minulla on tullut vielä, vielä niin kies niin uusia ystäviä ja harrastuksen kautta. Tota noin, niin se luo hieman sosiaalisuutta. Ja, ja sitten tota niin se klassinen esimerkki, että mä tuossa, oli kun se viime viikon, mä vuoden 52 hervoletiliaa. Mysettiin paikalliseen sen K-kaupan pihalle, niin ensin tulee yksi mies juttelemaan ja sitten tulee todinen ja sitten tulee kolmas. Ja, ja tota sitten auto hämmästellään siinä ja sitten se johtaa siihen tarinointiin, että usein, usein nämä ihastelet on, niin on vähän niin kuin paremmalla puolella. Niin tota, sitten se johtaa siihen usein, että, Joo, että meidän, meidän isällä oli viisi ykkönen blymontti. Joo, kyllä. Ja tota, tässä viime kertaisessa tapauksessa oli vielä äärittävän hienoa se, että oli, tosiaan paikalle tuli kyläläinen vanhempi mies ja puhelin, että heillä oli neljä kasimalli Oldsmobile joskus siinä kaksolinja. Äh. Mä sanoin, että ei saakeli sen onko teillä ollut? Äh. Ja sitä, sitä pohdittiin. Ja mä lupasin hänellä selvittää, että tota, onko se auto olemassa edelleen jossain. Ja... Vasevuukki hyödyntää, niin laita sinne vähän tietopyyntöä ryhmään, niin muutaman tunnin päästä yhtäältä oli ratkenut, ja auto löytyi edelleenkin niin korjauskelpoisena ja jopa myytävänä. Kyllä, ja mulla on tuollainen kuva on harraste porukoista, että se on hyvin sosiaalista ja yhteisellä asialla ollaan tuommoista reiluu meininkiä. Että tämähän vahvistaa sitä. Toi on hienoa. Toi on kyllä hienoa. Ja että, on, että, että, tä niin. Tätä mä oon halunnut tuoda esillä siinä. Että, että no, niin, ja ja sitten on vielä tässä tästä kupla niinku näkemisestä maantielä. Niin mä otin jo kauan semmoisen niinku linjan, että, että kun mä ajanan vanhalla Amerikan autolla, niin olkoon se vastantuli joka vaikka rätti tätä tai kupla, niin mä nostan aina kättä ja mulla on se ajatus, että meillä on niin kuin joku rakas on heittänyt upis meillä on vaan eri tota, mantereen Kyllä. harrastuskohteet ja sitten taas joskus se rättärikuski ei välttämättä niin kuin hoksaa toi moikkasko toi amerika oikeasti hänellä loistavaa, hienoa ja, ja, sitten, ja sitten taas ei välttämättä moikkaa niin mä sanon emänälle, että no ei se, ei se tämmöisen saakkeli amerika-autokuskille viinties moikka nyt korvatarkkana, nyt kuulkaa kaikenlaista että ilman muuta lapa pystyy, kun tulee toinen lajitoveri vastaa. No, no, Joo, joskus kävi niinkin, mulla oli 6 Firelanden vanha ruumisauto, ja tota, tuli <hä mieshenkilö <hä jutuille, meillä on toi, oli oikea kesävihreä rättisitikka ja, ja tuli jutuille, juteltiin ja toinen toistema auto, tästä pitää ottaa vielä yhteiskuvaa rättäriä. Vanha ruumisauto oli vierekkäin, niin siinä oli kummankin silmäterä. <lacht> oi, oi, oi. Hei, tos, kun sanoit, että viisi löytyy nyt tälläkin hetkellä, tuommoista entisöityy ja Sanoit, mikä toi oli, 52 Chevrolet. On, on, Onko se se nyt se helmi? Mikä on sun rakkaina? Se, se on varmaan se. Juu, 15-vuotiaan päätin, vasta 52 olen 15 päätin, 5 ja siinä meni 20 vuotta sitten, mä se hankittua. Mutta sen verran ei munautu, se on aina itse asiassa mikään entisöitynä, muut vähän on semmosia vähän elämän nähneitä. Okei, okay, joo. Hieman joo. hieman himmentyneitä, mutta niitä silti vaalita rakkaudella, niitä ei hypitä eikä hakata eikä, eikä niinku, turmella. tämmöinenkin alasuuntaan, se on olemassa. Niin just ei. joo, ettei hän oikein rouheit niistä. Onko, no entäs sitten nämä tällaiset juhlapyhät vaput ja juhannukset, niin onko meininket luu ulkona ja miehillä puvut päällä ja naisilla kellohameet ja lasit päässä? No, ja no. Periaatteessa siihen liittyy. Oltiin nyt tuhannuspäivänä tuohon paikallisen Tanssilavalle mentiin niin tota 52. letukalle. Oli hyvä sanoa, että Tanssilavalle perustui 54, niin mä sanoin, että jo kaksi vuotta sitä ennä tätä ja. Sinne mentiin tyylikästi, että auto on hienoja, niin kuin voit arvata, niin siellä käsit, ei, ei tarvinnut olla ihan niin hiljaisena, Kyllä se aika paljon oli niitä ihailijoita. Ja. Sitten oli yksi naisen tuli, että tuli, on tää hieno, tää hieno, sitten vaan vasta takaa, istupa siihen kokeille, kun siellä oli siellä istuja. Onpa se pehmeää, sohavaa. Hän, hän istui ja oli jo onnellisen näköinen, niin tämäkin oli just mun mm. mielestä sitä, tämä oli multivilosavia liittyen, että tämä. Että harrasteutu toimintaa parhaimmillaan tuottaa iloa niin kuin muillekin. Just näin, ja kyllä. tämä on niin kuin erittäin yleisyödyllistä toimintaa ja kun ihmisen saadaan suupieli ylöspäin, niin sehän on aina niin kuin meidän kaikkien yhteinen niin ilo ja asia. Tämä on kyllä jännä, kun en keksi mitään, mistä rupean sun kanssa kinaamaan. Mä olen aivan oh. samaa mieltä. Tuo on niin no, arvokasta on. touhua ja sen takia hyvä, kun soitit, kuule. Joo, no mä, mä sanoin, en ole ikään soittaa. Ollaan kyllä kuunnellut sun ja kiitos siitä ja Puhelin emänälle, että jos pirauttaisi. Oli yes. tämä oma, oma näkökulma esille ja toivon samalla tota, hyvää harrastetkesää kaikille. Ja, ja, tota Samoin, samoin kuule. No niin, Kiitoksia. Moikka voi. Moi, moi. Tämähän on suuri voitto meille kaikille. Nimittäin kyseiselle teidän perheelle ja sitten tietystikin radion kuuntelijalle, erityisesti minulle. Aina jos joku soittaa ensimmäistä kertaa radio-ohjelmaa elämässään, niin se on semmoinen rasti seinää meininki. Enkä malta muuten ole sitä kertomatta, että tuosta kun oli tuo amerikkalainen ruumisautokin, entinen. Kyseessä, että kyllä kun isäukko lähti, niin kyllähän me kysyttiin pojat sitten, että mikä tota on ruumisauto viimeiselle matkalle merkiltään. Ja sieltä mainittiin ruotsalainen Volvo, niin kyllä me tota jouduttiin kysyä, että eikö saisi oikeasti amerikkalaisen auton siihen. ilta Radio Suomessa on omistettu Maaritille. Kello 17.30 kuunnellaan ensimmäinen osa audiodraamasta Nälkä ja rakkautta. Ja kello 18 jälkeen ääneen pääsevät sarjan päähenkilöt Maarit ja Sami Hurmerinta sekä heitä näyttelevät Oona Airola ja Olavi Uusivirta. Tämä kaikki maustettuna tietenkin Maaritin musiikilla. Maarit ilta Radio Suomessa maanantaina. Kesää, Yle Radio Suomi. Siitähän se alkaa se Maarit kesä muutenkin radio Suomessa, kun kuu vaihtuu. Jenkki-autokansiin kokea, kun vielä elää mieluiten. Tämä on Wilson Picks Mustang Sally. Wilson Pickett, mustan säli on tämä. En tiedä onko tämä keltainen jotenkin aina ollut kesäautojen, niin kuin kuultiin tuossa, niin voi olla monenlaisia määritelmiä ja määritteitä, että mikä on kesäauto ja mikä ei. Mutta kuitenkin tuo keltainen näissä vanhemmissa, no tietenkin, näähän on yksi alkuperäinen suosittu kuplan väri on totta kai punaisen. Sen ohella on tuo keltainen ihan alun perinkin, mutta. Kyllä täällä nyt tää keltanen korostuu näissä viesteissä, mitä tulee Whatsappiin. Jo täällä sanotaankin, että kun mainittiin kesäauto keltainen kuplan, niin sain kesällä 1975 18-vuotiaana isän entisöimän vuoden 65 kuplan. Se maalattiin lempivärini mukaan keltaiseksi. Ei ollut pelkkä kesäauto. Ajoin sillä kesätalvet 11 vuotta. Kyllä, mikä ettee kuin se... Kerta Mutta huomasin tuossa, kun vähän googlailin myöskin, että minkälaista lehtijuttua Suomen mediasta löytyy tänä kesänä kesäautoista, niin Kalajoki Seutu paikallislehti täällä esittelee Netan tämmöisen mummun benar, bemarin, joka on maalattu nimenomaan keltaiseksi, joka on oikeastaan väri varmaan valittu tukan mukaan. Tai että ainakin on hiukset värjätty samaan keltaiseen, johon toimit aika hienon näköistä, kun ne siellä keltaisena hehkuvat kilvan kesäauringon kanssa. Tämä on Kälvieläinen Netta, jossa tut kuulemaan, niin nyt on kyllä maan tämä sinun keltainen, loistava keltainen pemari. Tuota, nyt mä otan tänne yhden puhelun, sitten me mennään musiikin kautta tonne. Pikkuhiljaa, niin yhdentoista uutisten jälkeen tänne pääsee kansakunnan kahvitunnille. Ilman muuta taas puhelimella meillä on tuonne puoleen päivään saakka aikaa, mutta kuka soittaa siellä? No se on Gälli morjasta. Terve. Terve, terve. Noista kesäautoista, kun kaikki hehkottavat näitä ja sitikoita. On, tässä niitäkin. Niin, no mulla oli No Noni. Rohovihre. No niin, nyt päästään asiaan. Ja tuota, ei ole parempaa autoa ikikunnapäiväden ollutkaan kuin tippareinu. Minähän sattumalta vaikka autoista juuri tästä asiasta paljon mitään ymmärräkään, niin mulla on kans ollut muutaman kesän merkittävän nuorena tällainen vihreä tipparelu, jossa myös asuin melkein kuukauden. Eh, niin, niin tiedä se mitä, kun no. sitten kääntyne penkit. Näin Siitä no. Siitähän saa hotellihuoneen. Siitä... Kyllä, siitä. Tässä tapauksessa sai todella. Mä vielä ruuvasin takapenkin pois kokonaan siitä. Ah, okei, okay, joo. joo, kyllä. Siitä tuli asuntoauto. No niin, niin. sulla on ollut niin kuin mullakin. Kyllä, kyllä. Mutta, mutta reisun yleensä aina on sillä tavalla, että sinne minne pään kallistaa, niin siellähän se asuvus on. Että joo, kyllä, ja, kyllä, kyllä. näitä siinä. sitikoita ja volkkaerata on hehkotettu, niin ihan sen parempaa autoa kuin tippareen No tuo on kyllä totta. Oliko kolmenvaihteinen tällainen? Äh, joo, Joo. Kyllä. Ja 850 hepponen, mikä kuutiojuttuja on sitten. Ainoa, mikä sen piti olla aina olla varaosa, niin oli se vaihekahva. Joo, joo, Se pet, petti sieltä jutusta, niin niillä piti olla aina selkäreppullinen. Kyllä piti. Ja tuon muistan kanssa sit myös sen, että siis pakkasella se muovi. Osa, riippuen nyt sitten, minkä ikäinen toi on ollut, mutta kun siinä oli se kojelauto, sellaista kovaa muovia. Niin, se te oli tämä. No niin, kyllä se on samaa luokkaa, sehän meni äh, kokonaan pirstaleiksi jossain äh, 30 asteen äh, äh, pakkaisissa. Äh, äh, niin, niin. Tiet, jos se mitään, kun mm. mä laitoin siihen tuollaisen lisälämmittimen. No niin, äh, no niin, no niin. Mm. Ja tuota, ihmetelliin kaikki nämä työkaverit, että mitä sä voit teepata palaa ja <laughs> talvella. Ky mutta mulla, mulla oli lisää lämmityä siinä. Joo. Kaksi vaihtoehtoa, kuumaverinen kuski tai sitten tota on lisää Aika paha heitto. Mikä etteikö? Ei mutta tuota, eipä ole parempaa autoa ollut, ollut kaiken maailman noita verveitä, mutta tuota, aina ne Sä. hyvät muistot siitä jää mieleen. Että, tuota, noin, niin, sen kanssa ei tullutko mulle parhaita, mitä nyt mieleen, niin... Tuota, Oltiin tuolla jossakin länsiranikolla kaverin kanssa ja no se alkoi yskimään Niin tiedät varmaan tippareenuun on... kaasari on suurin piirtein kuin lastetutti pullo. Niin kyllä se taitaa olla näin. <kansi> niin, no. niin se oli, vai tässä jostakin hiekkaa siinä. No niin. <kansi> Sitten Ky se työnnettiin siihen selin. Selipaaria ja sitten se katsotaan, että ahaa, no tämähän on perussetti saata löytää. jekkahan siellä Jopa. Ja matka katkeaa ja reissumies kallitsaa taas päätään johonkin. Ennalta arvaamattomaan paikka. No, niin, mutta he, ei, koskaan jää, ei koskaan jättänyt tien päälle. Joo, kyllä on hienolta kuulostaa toi, aina on kostit löytynyt, kun ennen pysty putsaamaan kaasaritkin vielä omin käsin. No, no, niin, niin, otti vaan saakka irviä. irti. Kyllä se on. Näin se on. Näin se on. No, mutta tuota, kiitoksia. Onkin makuunella ohjelmaa. Hei. Ei, ei sitikot ei ole aina ihan parhaita. No niin, siinä kuulitte. Konstit on vodet. Ja se vielä se se ei unoheta sitä, että se pötköttää pellossa milloin minkin vieressä ja joskus kunkin. <tos> Okei, okay, aika hyvin sanottu. <tos> Terveisiä täältä heikuttavasta Kuopiosta. <tos> Loistavaa. O okay. Kuopio on hyvää kesää. Voi voi. Okay. Sanoisin, sen, moi voi. Voikka, Jos myönnettäköön. Mulkaisun. Fuck on Hara Laukkanen tietää, että enää loppuu ääkirjaimeen, eikä ännään, niin kuin nykyisin näkee ja kuulee, enää ei ole suomea. Mutta se oli siis katsastuslaulu, se on käännös Kipale eh, Shiboom kappaleesta, Turos Heavy G, aiheesta kansakunnan kahvitunnilla tänään. Lomalta raportoi Petri Julkunen, Lappeenrannan suuntaan melekonen kolonna vanhoja autoja. Onko siellä? jotkut kokoontumisajot. No nyt tännehän voi laittaa vinkkejä, nyt kun kerran kansakunnan kahvitunnella aiheena on kesäautot ja muut. Rakkahin autoni on siis tämä kaiken kattava otsikko, että kyllä tänne voi raportoida sellaisistakin, millä ajellaan syystä tai toisesta talvellakin. No sitten tämä merkkien välinen taistelu täällä. Kyllä se oranssi vanhakoppainen eskort on kesäautojen kunkku. Sanotaan täällä, kun tähän on laitettu tämmöinen Sydän emoji perään, niin tämä ei ole mikään haaste, vaan tämähän on vaan tämmöinen rakkaudellinen <gülüyor> vertailu. Ja sitten edelleenkin punakynän kanssa liikenteessä. Emännän veljen tyttö sanoi pienenä, että se ei ole mikään Renu, se on Renault. Tai tässä lukee Renö, mutta yhtä kaikki. Kyllä, se varmasti on myöskin Renö. Niin, niin tota, sitten täällä on myös raportoidaan, että 2004 vuosimallin Volvo. On ollut käytössä konetiskiin integroitu kasetti- ja CD-soitin. Omistan muutaman kasetin ja muutaman CD-levyn. Onko tämä auto jo vanha? No nyt tulee semmoinen kysymys, mihin on monta väärää vastausta ja ehkä joku oikeakin kiinni olemassa kyllä, koska... Eikö tämä ole semmoinen suhteellinen käsite, tämä vanha? Että sehän on vähän niin kuin katsojan silmässä ja siitä omastakin näkökulmasta kiinni. Puhelimella pääsee muuten siis kello 11 uutisten jälkeen sitten taas kansakunnan kahvitunnilla. Luomaa varten auto täyteen pakattiin Punainen Anglia mallia 65 Aurinkokin kutsui meitä lähtemään Kesäjä seikkailua jostain etsimään Yeah. Pystytetään, minne halutaan. Ihastellaan maisemia kahdestaan. Huristellaan ja vapaudesta nautitaan. Saapuu viinipullo, avataan. Taivas alla tähtiötä katsellaan. Tutut sanat toisillenne kuiskataan. Huominen tuo uuden päivän mukanaan. Tämä tie, taivaan rankaan tie kahden. moni viranomainen on huolissaan siitä, että maanantaina puheenjohtajamaana aloittava Unkari yrittää kiristää hyötyjä itselleen. Unionissa onkin yritetty saada nyt tärkeimmät ennakoitavat asiat valmiiksi, jotta Unkari ei pääse niitä estämään. EU-maiden ulkoministerien odotetaan hyväksyvän esimerkiksi uuden Venäjän vastaisen pakotepaketin maanantaina juuri ennen puheenjohtajuuden siirtymistä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun EUn puheenjohtajamaana toimii Euroopan parlamentin epädemokraattiseksi luokittelema maa. Poliviassa tuomari on määrännyt epäonnistuneesta vallankaappauksesta epäilyn johtokolmikon vangittavaksi kuudeksi kuukaudeksi, kertoo syyttäjä. Syyttäjän mukaan vangittujen joukossa on kenraali, jonka sanotaan johtaneen vallankaappausyritystä. Sotilasjoukot kokoontuivat keskiviikkona panssarivaunujen kanssa hallintorakennusten ulkopuolelle ja yrittivät murtaa presidentin palatsin ovea. Yksikään ulkomaalaisia luonnonmarjan poimi, poimijoita palkkaava yritys ei saanut viranomaisilta puhtaita papereita viime vuonna. STT kävi läpi aluehallintovirastojen luonnonmarja-alan toimijoihin tekemiä työsuojelutarkastuksia. 12 eri yrityksen tarkastuskertomuksesta ilmenee, että viranomainen on pitänyt ulkomaalaisten marjan poimijoiden kohtelua laajalti lainvastaisena. Moitittava on löytynyt muun muassa työajoissa ja poimijoiden perehdyttämisessä. Siinähän ne tärkeimmät, eli kello 11 uutisissa Heidi Himmelä. Tai ei ihan kaikki tärkeimmät, koska tässä on nyt myöskin Kangas Kangasalla, tiellä yhdeksän tapahtunut onnettomuus ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie yhdeksän välillä Tampere-Jyväskylä, Kangasala. Tarkempi paikka on Suinulassa. Siellä on siis rytissyt tiellä yhdeksän Kangasalla ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie ysi välillä Tampere, Jyväskylä. Kangasalla tarkempi paikka on Suinula. Kansakunnan kahvitunnilla jatketaan tonne kello 12 saakka. Yle Radio Suomi. Rakkahin autoni. Kesäautot ja muut mieleen jääneet tämmöiset menopelit tässä. Nyt on käyty näitä jenkkirautoja läpi, hauskoja kuplia. Lähinnä keltaisia on ollut mukana. Rättisitikoita ja sit rään. Ja myöskin monen hintaisia ja paljon ja vähän vaivaa vaatineita. Eikä tarvi olla välttämättä mikään kauhea ruoska, vaan tokihan saa kertoa myös sen, että jos rakkahin auto onkin entisöity hieno väline viimeisen päälle, Tuunailtu, niin sehän mitä hienompaa ja hienointa tämäkin, ja voihan ne olla kesäautoja, koska voi hyvin olla, ettei niillä talvella ajella, eikä sateella varsinkaan kesäautoilla, joko teillä sataa. Kyllä melkein koko Suomi kastuu tänään. Tuossa kohtaa keskeltä menee halki tällä hetkellä, että toinen puoli pysyy vielä kuivana, mutta ei koko päivää, näin mä ajattelisin. Nyt tulee sitten näitä raportteja myöskin WhatsAppin muodossa niin, että kaikki ei tule missään tapauksessa mahtumaan tänne, mutta täällä nyt on näitä, myöskin näitä merkkejä käydään läpi ja täällä myös raportoidaan tästä, että, että Hääpäivälahjaksi on saatu vuoden 1965 tähtiperäkorttiina. Siinä kiva kesäauto, joustut korttiinaan. Se vilahti yhdessä keskustelussa, mutta tämä tähtiperä nimenomaan on semmonen, mikä kans heläyttää jotain semmoista, en mä nyt tiedä, meillä keski-ikäisillä tietenkin jo jotain sellaista nappia siinä painetaan, mutta että kyllä näitä, nykypäivänä näitä näkyy. Että se mun epäilys siitä, että vieläkö näitä niin klassisia oikein perinteisiä kesäautomerkkejä nyt onkaan maa teillämme, niin, niin se oli ihan turha epäilys. Ei pitäisi aina epäillä kaikkea, koska näitähän on täällä ja ihan selvästi on kyllä pilvin pimein löytyy. Kuka soittelee siellä, täällä kansakunnan tunti. No, päivää kaikille täältä. tuomaan tytär. Oi, no mutta lauantaita. Lauantaita, lauantaita. Mikälainen on rakkahin autosi? Äh. Hyvänen aika. Ford Escort vuosimalli 1972 riisuttu malli. Vieläkö se hengittää ja kukkuu? Minä toivon, että se hengittää ja kukkuu, nimittäin se meni. Minä pelkäsin, että se menee kesäautoksen nuorisoporukalle. Niin. Ja sitten se on kesän jälkeen jossain santakuopan, serakuopan reunalla hylättynä. Mutta itku pääsi, kun nuori mies soittaa ja... Rupesi siitä sitten, kun jouduin siitä, siitä vaihtamaan vähän uudempaan, kun se oli, se oli hyvässä kunnossa, mutta siitä sitten, siinä olemaan sellaisia vikoja, että ei enää löytynyt sitten Suomesta ainakaan osia. No niinhän siinä sitten. käy, niinhän meidän, siinä on käynyt. En, niin, ja meidän mm -hmm. vakituinen tämä on nyt joka joka piti syötte kunnossa, kun se äidin ja minun öö, iloksi jäi isän kuoleman jälkeen. Isä kuoli 93, niin me saatiin nauttia mm -hmm. tästä ja sen antamasta kyydistä monta vuotta. Ja se oli todellakin kesäauto, koska talveksi pannutin seisontaan, koska en uskalla ajaa, että oli kelvää. Joo, joo, joo. Okay. en ainakaan joo. aja mielelläni. No toihan täyttää sen rakkahin autoni määritelmän. Ihan ilman muuta siitä on, siitä on todisteena se, että vahvat tunteet nousee, kun miettii sitä, että sen on päästävä hyvään kotiin. Kyllä. <lacht> niin. ja, ja tiedätkö, tämä nuori mies, joka sen sitten löysi sieltä äh, käytettyjen autojen liikkeestä, josta vaihdettiin, Vähän nuorempaan ja hyvään semmoiseen nissan saniin. Ja. <laughs> ja, tota, oikein hyvin naisihmisen käteen sopii molemmat. Ne oli kuin luotu nais, nais, naiskuskille sekä Escort että Nissan Sani. Mm. Tota, sen verran, että tämä nuori mies, joka oli sitten, Kaveniinsa avustuksella löytänyt tämän meidän ihanan eskortin ja kesäauton Hei. sieltä käytetien auton liikkeen pihasta. oli nähnyt ohi ajaessa, että siellä on nyt semmoinen, jo, jo, jonka hänen kaverinsa tämä nuori mies oli omistanut, mutta oli sitten vissiin rahan puutteessa myynyt sen ja harmitellut hirveästi. Ja kaverille oli soittanut, että meipä katsoo. Että siellä on pihassa nyt semmoinen just semmoinen eskortti, joka sulla itsellä se oli Hei. Poika no. oli mennyt sitten ja tuota, se oli minun kaupat ja soitteli mulle sitten, että onko, olisiko mulla jotakin osia siihen, et hän sen, niin, että hän entisöi sen. Tiedätkö, siinä vaiheessa multa pääsi poru puhelimesta tämän nuoren, mihin kanssa puhuttiin. Oi, et että nyt tiedän, kun, kun rupesit soittelemaan ja kyselemään, niin nyt tiedän, että se pääsi, näin estosti pääsi. Kyllä minä no. tuon tunnistan, toi on ihan olemassa oleva tunnetila, kun se on mm -hmm. autosta tullut niin, niin tärkeä. On, onko sinulle tuttuja toi Mielensä pahoittaja sarja? On. Ne, no ne kirjathan toi ja elokuvat, Kyrön <käröngi> kirjailema hahmo, niin toi eskortin takaisin vähän niin kuin mm -hmm. ja tähän päivään Joo. just ne Joo, mutta itse kukaan meistä on semmoisia mielensä pahoittajia, että siinäkin mielessä mulla on ihan oikea auto sitten tai ja mulla yhteinen. Mut Mutta hei, <tosilut> yksi yks juttu on tuota, kerrottava sulle, kuinka hauskaa, hauskaa oli olla vanhan auton kanssa liikkeellä. Kerro, kerro. Me uskaltauduttiin lähteä eläkeläisten viikolle, kuntoutusviikolle, Otas nyt tön, Tajulahden urheiluopistoon. Joo. <tosilut> Täältä Perämeren rannalta ja, tuota. ja, ja, ja sitten tuloa matkalla, niin en tiedä mikä, mikä tarkoitus silläkin oli, että niin meidän perässä rupesi ajamaan kirkkaanpunainen eskortti, täynnä nuorisoa. Oi. <kirkkain> Se Me ajoin meidän perässä jonkun aikaa, kun mä olen hyvin tarkka mapeusrajoituksien kanssa ja satasta mä en painattanut, koska kun mä nostin yli 80 siitä, niin siihen tuli semmoinen kummallinen tärinä, se alkoi ja sitten olisi päänyt nostaa sataan, niin sitten olisi kulkenut taas ja täytyy sanoa, että jos mä satasta ajoin, niin mulla oli sitten suolet. ]kin selkärangassa, että nää jännikin <laughs> niin. niin paljon. Mä mielelläni körättelin sitten 80 tai 85 vaikka. Ja tota, jos tuli vähänkään jonoa, niin sitten ajettiin äh, ajoin niin. <laughs> tänne, sanon nyt niin tien sivun levellytselle. Nii. Niin. Joo, ja, ja panin vilkun päälle, että antaa, antaa vetää paremmalla ohi. Jotta. E no sitten tuli tämä <summanlainen> ja en tiedä, <summanlainen> liekö ihan sama, sama malli kuitenkin ja sama väri escort ja tämmönen nuoriseva ja ne ajoivat meidän pelästä. <summanlainen> ja <summanlainen> ja <summanlainen> sitten ne Lappeen lopuksi he, he, tuota, innostui jossain vaiheessa menemään sitten ohi ja että tästä riemua, ikkunat auki ja käsiä kuule siellä ja pöyttä siellä. <summanlainen> Ja, ja. ja vielä, vielä sitten sieltä kaukaa vielä, niin kädet vilkutti meille, no olipa ihana kohtaaminen kahdella eskortilla. Oi, että, mutta ajatella, miten automerkit voi yhdistää, kun niissä on tuommoinen sielu ja historia. Niin, Sano niin. muuta. Joo, Sano et, muuta. Et, et, joo, joo. ja, ja tota, täytyy sanoa, että tiedätkö, että kun olen vähän turhankin herkkä ihminen, niin aina kun mä istuin siihen kuskin paikalle, niin mä ajattelin, että tähän isä on aina istuttanut ja minä istahdan nyt isän syliin. No niin, kyllä. Hmm, Tämmöistä. Kyllä, kuule. Säilytetään tuo herkkyys ihan ilman muuta, niin säilytätkin. No se on, se se on, on luoja kummilahja mulle. Niin selvästi on. Hmm. Joo, Loistavaa. No niin. Kuule, oikein hyvää viikonloppua ja kesää. Kiitos samoin ja hyvää kesää ja kiitos ohjelmasta. Kiitos samoin. Kiitos sinulle kanssa tästä, että tänne pitää aina välillä soitella. Hmm, silloin tällöin me... Tässä on ollut nyt juuri nämä vanhat asiat mielessä, niin itse niin. sitten innosti soittamaan. Se on ihan loistavaa. No niin, Pitää olla hyvä. siihen mahdollisuus. Savoin, moikka. moikka. Kiitoksia, moikka. Moikka. Moikka. Moikka. Moikka. Moikka. moikka. moikka. Vähän vanhaa, vähän uutta ja lainattuu, varastettu, ehkä itse keksittyäkin. Saa olla, ei niin väli ole, kunhan tarina on hyvä. Kyllähän tarinoilla nyt on muitakin arvoja kuin niiden vaikka totuusarvo. On olemassa tämmöisiä tunteita herättäviä kuvioita. Sitten ne on yhtäkkiä totta kaikille, vaikka ei nyt henkkohtaisi just samaa niin Siinähän se tarinoiden voima niin on. Vai mitä sanoo Pave Maijanen? Nuorisoautoina, kesäautoina, miksei talviautoina kiinni, mutta halvalla saatuina niin on kyllä bemareita ja mersuja, jotka on ollut hyvin arvokkaita, ja ellei nyt jopa ihan eliitin autoja uutena kalliita. Joka tapauksessa niitähän näkee, koska siitähän se arvo laskee, kun ikää tulee. Jokuhan on sanonut, että lähtee jo iso osa arvosta pois uudesta autosta, kun ajaa ulos autokaupasta ja niin se varmaan on. Ja sama liike jatkuu. Täällä on myöskin vanhaa klassista. Täällä on tota nämä vitsi tästä eskortista, että kun kaupan kassa kysyy maksavalta asiakkaalta, onko sulla eskorttia, niin siihen vastataan, että ei, kun mulla on mersu. Tämä on Margit, entinen Volkkarin 66-mallin omistaja. Kyllä, se voi olla, että ei tuota ole kaikki kuullut, mutta on sen kaikki kassatyöntekijät kuullut kyllä, ainakin tuossa kyseessä ryhmässä sinun töissä. Forsasta myöskin, aurinkoisesta Forsasta, lähetellään terveisiä kansakunnan kahvitunnelle täällä Whatsappin kautta. Elokuun ensimmäisenä sunnuntaina sielläpäin on, on jälleen Pohjoismaiden suurin harrasteautotapahtuma piknik Näitä Näitähän on siis ympäri Suomen. Sitten vielä rompettorit siihen päälle, niin kyllähän noita onnoita, mitkä kerää kesäautojen omistajia ja harrastajia laajalti. Niin mitä sanotaan, että on laaja laajakirjomerkkikerhoja ja kustomoituja, entisöityjä, mobiileja laidasta laitaan. Myös kaksi pyöräisiä on siellä on mukana Kuplamatti laittaa tämän viestin ja ei ole vielä ratkennut, että mikä tuo Itä-Suomessa tänään on joku, joku iso tapahtuma. Mä vähän veikkaan, että tämä on sitä sydänkesää, milloin joka viikon loppu. on kyllä jossakin päin joku harrasteautotapahtuma. Ja näin lauantaita kun mennään, niin nämä on just niitä autollisia päiviä kyllä. No sitten, 70-luvun alussa meitä kuljetti Fiat 600. Sanotaan tässä, että nyt ihmettelen, miten sinne mahtuu. Neljän nuoren lisäksi Juhannuksen telttaretken varusteet, kaksi telttaa, eväät, makuupussit. Ne on kyllä, autot on kasvanut todella. Ei tiedä sitten edellä vai miten, mutta kyllä se niin on, että vanhemmat autot ja kyllä niihin vaan mahdottiin, kun jos on tahtoa, niin tie löytyy, ei siitä mitään. Vielä pienempi kuin mennään. Täällä Jorma K laittaa viestin. Että onks kukaan vielä kehunut Messerschmittiä kesäkulkimena? Minulla on arvokkain peli Messeri. Vaikka on vuosimalli 51. Sitten on pari punaista. Mini ja Rättisitikka ja Triumph Herald. No se on arvopeli kans kyllä. Niin on varmaan toi Messeri myöskin. Voi valita millä ajalla, laittaa. joo, no joo, kyllä. Niin kyllähän tämä nyt on tämä perinnettä kesämenopeli. Perinne on voimissaan, ei se varmaan mihinkään lopu, vaikka tietysti nuo klassisimmat vanhenee koko ajan, mutta eihän sitten, jos niistä huolta pitää ja remppailee, ja tokihan on mahdollista moottorikin vaihtaa, ja kaikki tämä niin kuin tiedätte. Kansakunnan kahvitunnilla tänään siis rakkahin autoni, kesäautot ja muut tämmöiset rakkaat menopelit aiheena tässä meillä, ja puhelinnumerohan on meille tämä tuttu 0203 Yksi, kuusi, sataa, ja täällä meillä onkin. Soittajalinjalla, kuka soittelee siellä täällä kansakunnan kahvitunti. Täällä on Tapsa, terve. Terve Tapsa, onko tuota, niin, kesäauto asiat on. kondossa? <laughs> Todellakin. No niin, kerro lisää. Tuota, niin, mulla oli aika Fiat tänne ja, ja, ja se syttyi tuota, niin, Vaasassa ammattikoulun määrä tuota, keskenään ajoi niin palaamaan. Ei pitäisi nauraa se vaarallinen rekka. Nauraa, pitää. Mutta, joo, mutta onneksi oli tuota, ne toi linja-autot, just takana se ajettua, mutta se no on niin, surheellisuus oli tästä. Ei nyt todellakaan pitänyt olla tässä. Onko, tuota, miten se kuljettaja suhtautui tähän tilanteeseen? Oliko ymmärtäväinen? Oli joo, no, no, Minkä sille voi, jos auto palaamaan syttyy? Niin, ei, ei mitään. Tippuko sieltä niin kuin konetilasta johdonpätkiä asvaltille vai minkälainen? Ei, kun vai... tuota, se veti oikosukua. No niin. tuota, sitä, niin, sitä ennen kävi semmoinen, että, että silloin se tyttöystävän kesämon, jota tultiin, niin Mä lähdin sieltä tähän, ja se on nötyllä yöksi, mä lähdin sitä elämään Piti aamulla lähteä töihin, niin... Niin, niin. Mä ajattelin, katsoin mikä ihmeessä on, että mä nouseen käsi, käsi Joo, kyllä, kyllä. On se jotenkin toi liian teknistä ja hienoa ja hieno mekaanista toi auto oli nykypäivänä, kun sit, lopp... sit puuttuu tuo ilmeikkyys, mitä oli ennen vanhaa näissä. Kyllä, joo. Paitsi jos on vanha kesäauto nyt, niin pääsee mukaan siihen tunnelmaan. Niin, mutta tuolle tuota, niin let, Letukamies 52, niin, niin mä ymmärrän hänen niin, tuota, ideologiansa kyllä, että tuota, niin, kun hän tervehtii kaikkien lastaanturijoita, kun hän ajenee Letukalla. Joo, kaikki harrasteautot moikataan. Joo, Joo. Tuota, niin tuota, näin pienissä kylissä. Ja niin. Ja näin pienessä maassa. Niin kukaan ei häviä mitään, vaikka tervehtii jokaista ihmistä vastaan tullessa. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Motoristithan on aina ollut tässä kunniakkaasti asialla. Aina kyllä. lapapystyssä. Mutta mä että no, olisi jo tuommoinen Volkswagen polo. Okei. sitten tällainen ex-vaimon Käytin niitä teeteleprojekteja suutelemassa niin tota, <köhö> valtekunnan nykyisenkin muusikoita, niin vietköhän tota, siellä apuolemassa, jotka ajattelivat apuolemassa matkan varrella. Mähdettiin eh. ajamaan se kattoiseen katto mukaan elolta että ei herran, eikä tosiaan oikeasti mini tässä, eh. <köhö> <Juu. "Oon unnet." köhö> 500 se oli autossa kiinni, ostin, onko se myynyt semmoista, joo, tuhat euraa, ei ihan niin paljon voi paljon voimaksi, semmoista, mut tulee Kyllä. Okay. Se oli aika lyhyt aika, se minidiski aika. Sitten tuli muita. Oli. Joo, joo. Valitettav okay. joo, valitettavasti <laughs> joo. Minidiski kyllä tarkkoja toista määräntä. <laughs> Se olisi ollut autokaupan päällä, kyllä. Niin, kyllä, totta kai. Totta joo. Kai. Oh, ei aina kauppia tulee vain, että Kyllä tämä, kuule, oikein hyvin rullaa tämä lähetys, kun tänne tulee tällaisia kyllä, puheluita. Niin kiitos tosi paljon tästä, kun soitit. Mutta toi, mua toi niin. joo, se, miele, se terveys, ja jossain. Niin. niin moikataan, varmasti moikataan. Tot, totta, totta kai. Kyllä, se oli hyvä. Moikka. Hei, Samu. Niin, kerro, no. kerro. Yksi kysymys. Okei, valmistaudun. Joo. Oliko sulla muusikseni musiikkitausta olemassa? No hyvin vähän, mutta on sitä vähän, sellaista bändikuvia Noni, Joo, kyllä. No niin okei, kyllä mä oon Selvä, asia selvä. Aina tässä kiinni. julkisesti kun puhuu, niin jää jossain vaiheessa kiinni. Niin, <laughs> Kyllä. Yes. Okay. Mutta kiitoksia. Hei, Aloita. kiitos sulle. Ja. Voi voi, voi voi, voi voi. Joo, kyllä, meissä ihmisissä on monia puolia. Täällä on muuten sellaakin viesti, missä sanotaan, että ei ole välttämättä hullun merkki, jos puhuu autolle. Joo, tuossa oli puhetta siitä, että tulee haukuttua autoa ja myös kiitettyä, jos se vie kunnolla yllättäen perille, jos oikein vanhasta autosta on kysymys pakka sellakin, Niin Ilman muuta, tähän on sellainen asia, mistä kansakunnan kahvitunnilla tuli sellainen sivujuonne. Puhuttiin eläimille puhumisesta ja sitten alettiin puhua myöskin koneille puhumisesta. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että ei se välttämättä ole, ole hullun merkki. Että kai se klassinen kylähullun kuitenkin oire on semmoinen, että hoputtaa mopoa, että on kumartunut sinne moottorin suuntaan ja heristää nyrkkiä tai heiluttaa sormea ja hoputtaa sitä ja puhuu sille. Pitkiäkin juttuja, mutta että kyllä koneille puhutaan ja ymmärtäähän sen kaikki, että Eihän se kone sillä lailla ymmärrä eikä sillä ole tunteita, mutta ihmiselläpä on, niin siksipä. No kuka soittaa siellä, täällä kansakunnan no, täällä on Jorma Heinalasta, morjesta. Terve Jorma. Minkälainen on Rakkahin autosi? No se on mun eka auto, joka oli tämmöinen aito sotajeppi ja oli samaa vuosimallia kuin minä, 1944. Tässä myöhemmin on ollut monenlaisia autoja, mutta niistä autosta ei ole paljon muistikuvaa, mutta tämän auton... Koko se yhdessä aluaika kyllä hyvin muistissa, ihan siitä paikasta ja ajasta, kun mä päätin ostaa sen auton, mä muistan hyvin, missä mä silloin. Oliko tot, oliks teillä pitkä yhteinen taivalla? No se ei ollut kauhean pitkä, muutamia vuosia, mutta äh, mä olin, asuin Järvenpäässä ja olin lentokentällä töissä ja lauantaina oltiin vielä töissä ja sitten mun työkaveri oli tätä sotajeppia mulle kaupannut ja mä seisoin kaikkina muina päivinä bussiysteys toimi, mutta lauantai-iltana kun iltapäivällä kun piti kotiin lähteä, niin mä jouduin seisomaan Korson risteyksessä varmaan tunni. <tuh> <tuh> <laughs> mä päätin, että nyt mä ostan sen auton. Joo, tässä ei turhaa seistä, että tämä on niin nyt sen päätöksen arvoinen tilanne. Joo, <laughs> joo. Ja, ja tota, kaikenlaiset muistut jopa siihen, että Etelä-Suomen kaikki poliisit suurin piirtein, se oli, Jeppi, oli siinä aika harvinainen auto ja ne oli aina pysäyttämässä. Ja mä olin kerran menossa Helsinkiin, niin moottoripyöräpoliisi siinä Tuli Tuuslantia, tää oli just tullut Helsingin puolelle se vantai on yli, nyt niin ajoi mun eteen ja pysäytty ja kysyi, että olisiko tämä auto myytävänä. Joo, joo, joo. <laughs> että, tuota, niin. mä sanon, no ei tässä vaiheessa, että <köh> sinä ei toiminut nopeusmittari eikä matkavittari bensamittari mä en, oliko siinä, mutta bensamittasin sillä tavalla, että kun se oli Kuskin penkinellä se penkki, niin tyyny pois, korkki auki ja nurkki sisään hokeilijat, onko tankista pinnalla. <mielä> <mielä> <mielä> Tavoittaako sormet pinnan, niin siitä se... Joo, ja sitten Joo. kun se oli vähän kallellaan se tankki, niin sinne yhtä lurkkaa nurkkaa, kun työsti sormet. Sitten, no on täällä vielä. Sehän vei kymmenen litraa sadalla ja siihen aikaan mun palkka oli 500 markkaa kuussa, eli nuori kollin asentajan palkalla sai tuhat litraa bensaa kuussa ostettua. Ja kaikki meni bensaan arvaten. No, <laughs> ei, no, no, ei. Tota, no mä ajelin sillä vai oikeastaan viikonloppuisin, että se oli se normaali kuvio oli se, että lauantaina ostettiin vitasella bensaa että töihin ja takaisin. Ja sitten hydyllän letkulle tansseihin, niin tota, niin sillä kympillä sen reisun teki, mutta saattoreisuja ei voinut kysellä likoilta muuta kuin, että pitää olla kotiapäin. <tos> ei riittänyt. Belfast <tos> ei riittänyt mistään Helsingin päällä. <tos> kyllä, on, hienot on sota kyllä ja kyllä. Tuossa kun mainitsit tuon myös oman vuosimallin, niin sullahan on isot juhlat tänä vuonna. Tai sitten ei ole. <tos> Okei, okay. matkoilla. Mutta no, onneksi olkoon kuitenkin. muutamia läheistä <hä> ihmisten kanssa pienetkin. Okei, okay. joka tunnistaa, niin tietää tästä, mutta onneksi olkoon kuitenkin. <hähtöä> Teille oikeastaan molemmille, sotajeepille myöskin, rakkaat muut. Joo, mä myin sen, kun mä läksin sitten ulkomaille e, tota, matkus kesätöihin, niin mä myin sen näille kaverille, jotka sitten entisöön sen viimeisen tälle kuntoon. Mä aikoinaan yritin selvittää, että missähän se auto on. Mutta tuta, en löytänyt silloin, kun nämä tietokoneet tulivat. Töissä oli vapaa-aikaa, niin mä havun päälle, mutta en, en löytänyt. rekisterinumeroa muistan muista vieläkin, mutta kirjaimia en muista enää siitä Okei, okay. okei. Okay. Jo, se on jonnekin tuonne ajan rautaseen rapuun niin tota, sulautunut tämä auto. Että jos, jos törmäisin jossakin siihen autoon, niin ne. kyllä kauhean painiin joutuisi käymään, että ostako, ei mitään järkeä sen auton ole, Mutta Hei, no mutta jos tiedätte nyt, että jossain on vielä sotajeppi 44 mallia, ei. Niin, niin ei niitä nimittäin se on ainoa, jos se on Joo. olemassa vielä niin ja ja kun tässä sanotaan, että puhutaan, mä sanon, että sillä autolla oli kyllä siis sielu no niin. luonnotta, että, että to, kun siinä oli kuuden voltin järjestelmä, niin se starttimoottori oli noin luonnostaakin aika laiska. Ja sitten vaan joskus päätti, että ei lähetä, että kun kavereilla ei ollut autoa, niin sitten soitti ja kysyi, että tota, lähettäisikö käymään siellä ja täällä, niin mä sanon, että mä kysyn Jeepiltä. Ja sitten jos se ei lähtene, niin se Kyllä hyvin Veilistä käytiin, mutta tämmöiset asiat piti aina kysyä Jepiltä, että haluksi lähteä. Loistavaa, loistavaa. Opa. Kyllä pääsee aika ja monenlaisia tunnelmiin kuin autoja pitkin. En mä niinku tavallaan olisi uskonut, mutta tämä on kyllä hieno Kyllä autot meille läheisiä. Olentoja on Kyllä, e, Tämä auto, niin vähän Ni myöhemmin ostettu. Olihan mulla sitten myöhemmin on ollut Jepp, kaksi kappaletta jeepäjä. Yh, niin. mutta ne on, ne on sitten eri juttu. Niin justi. Niin, niin, ei ne sillä lailla ole läheisiä, mutta tämä eka auto kyllä on. Kato, tossahan se on, mulla on toi sama, että eka auto, joka olisi tipparellut. Niin sehän on mm -hmm. se, joka säilyy muistoissa. sitten on pitkä rivi sellaisia, jotka ei ole jättänyt sen kummempaan jälkeen, kun vaan tämän tämmöisen välinearvon. Niin, se on vaan, vaan kulkuvälineet, se on muuta. Joo. Nämä on, nämä on erikseen. Kyllä, kyllä. Joo. Hei, kiitos kun soitit. Joo, moi. Moikka, moro, moro. Joo, on se kyllä mainittava, että tuommoinen uusi nykyautokin voi olla sitten semmonen läheinen. Mä tiedän mistä puhun, koska nykyisin sattuu sitten olemaan taas semmoinen, josta on tullut kaveri, jossa on luon, että täällä on tällainen viesti. Moi, yritin soittaa. No niin, arvaan sen, koska täällä kyllä soi koko ajan puhelin, että tässä on nyt jo vähän säkäpeliä mukana, mutta tässä kuitenkin kerrotaan, hyvä kun laittanut tämän WhatsApp-viestin, Onko traktorit tullut keskusteluun? Veli omisti Porsche-merkkisen, ilmajäähdytteisen, kolmesylinterisen, avomallin, punaisen traktorin. Teimme siihen 80-luvulla pienen koneremontiin ja vielä löytyi osia. Traktori on tosi vanha. Joo, ei ole ollut traktoreista puhetta, nehän voivat läheisiä myös. Kyllä, minä olen myös joskus tosi nuorena. Heinätöissä David Brownilla ajelu ja onhan sekin jäänyt mieleen. Kyllä meillä oli suhde, sehän vikuroi jonkun verran. Olikaan se jo silloin todella vanha. Mutta tämä jatkuu tällä lailla myös tämä viesti, että onko auto nainen vai mies? Das Auto, saksan kielessä. Volkkari taisi luopua Das Auto mainoksesta 10 vuotta sitten, tässä muistellaan. niistä taisi olla, mutta siis der, die, das saksan kielessä, niin, niin onko autolla sukupuolta. Niin meillähän se kielessä ei sillä lailla näy kuin monessa muussa kielessä, mutta kyllä mä sanoisin, että se on aika lailla siitä sen auton luonteesta kiinni ja ehkä ilmeestä, äh, minkälainen nokka mahtaa olla. Kyllä se voi viitata johonkin. Et kyllä toi mun nykyinen auto, johon viittasin, niin se on kyllä äh, naispuolinen. Se on feminiininen, jos, jos näin voi Sanoa, en mä nyt tiedä saako, mutta tulipa nyt kuitenkin sanattua. Todella paljon on nyt tullut viestejä. Mä yritän niistä purkaa mahdollisimman monta täh. myös tähän lähetykseen. Tämän rokset. Sleeping in my car. Näin voi käydä, toden totta. Siinä rockset asialla keskellä kaunista kansakunnan kahvituntilähetystä, kun rakkahin autoni, kesäautot ja muut härvelit tässä aiheena. Tänään Tossa huhuilin, että mistä ne vanhojen autojen letkat nyt sitten johtuu, mihin ovat menossa, että näitä kokoontumisajoja siellä täällä pitkin kesää aina viikonloppuisin on Suomessa. No, suursaimaan ympäri ajo tänään ja huomenna startasi tänään Lappeenrannasta, huomenna Mikkelistä. Mikkelissä, onko se tämä sama kuin tämä Old Timer Run? Mikkelissä harrastaa jo tapahtuma. On nyt sama tai ei, niin tällaista maininnat tää nyt heti on tullut. Sitten täällä on muuten rekkareista myös, rekisterinumeroista, kuinka hienoja saatu. Onkohan se niin, että harrasteauto on helpommin saa sellaisen kuin haluaa, vai onko se sama hintasta näitä, näitä runoilla? Täällä on tämmöinen kuin Fun for two, eli niin kuin fun 42, eli hauskaa kahdelle. Fun for two. Tämä on aika hieno kyllä, ja onhan näitä tietenkin. No sitten on näitä kuvia. Täällä on niin loputon kyllä kavalkaadi, että niin kuin sanoin tuossa jo lähetyksen alkupuolella, että näistä saisi oikeasti kirjan kyllä, siis tällaisen suomalaiset kesäautot. Näitä on niin monenlaisia monella. Täällä on kompivaagen, Vuosimalli 76, eli siis volkari. Yhteisellä on ollut tämän kanssa 20 vuotta. Joka kesä käydään retkellä ja leirintäalueella. Löytyy aina taatusti paikka. Viimeksi tuli hyvä mieli, kun ensiksellä nuori perhe oli menossa sisälle ja heidän pieni tyttö oli aivan innoissaan autostamme. Ja toi on oikein kunnon tuommoinen hippivolkari ratkaisu. Todella hieno. Klassinen, klassista tyyliä. Niin onhan tämä semmoinen aihe, että on yllättänyt siis myöskin minut tällaisen vanhan kyylän, joka ei enää vaikutu paljon mistään. Tässä on tehty näitä viime syksystä asti näitä kansakunnan kahvituntilähetyksiä. Mä silmämääräisesti sanoisin, että näitä WhatsApp-viestejä WhatsApp -viestejä on eniten tullut. Tämä on oikeastaan 44. lähetys nyt järjestyksessään. Tämä on varmaan ennätyksellinen. Et älä ihmettelen, jos en mä saa kiisun, viestiä tai mahtumaa tähän lähetykseen. Näitä on nimittäin täällä satoja. Ja tässä vaiheessa pitää mainita sekin, että kansakunnan kahvituntihan on tämä lähetyksen jälkeen kesätauolla pari kuukautta. Että tässä samalla lailla minä kuin monet muutkin, niin Joutuu keksimään muuta harrastetta lauantai aamupäivi. Ei vaan, kun pitää vaan radion tiukasti auki. Täältä tulee Radio Suomen kesäviikonloppulähetystä. Täällä on monenlaista sisältöä tulossa kyllä näihinkin kesätauko aikoihin, mikä nyt sitten kansakunnan kahvituntia tulee. Ja syksyllä jatketaan. Mikähän se on? Elokuun viimeisenä lauantaina niin sitten taas kyllä palataan. Mutta meillä on vielä tässä parikymmentä minuuttia aikaa se, että tätä kesäautoaihetta. Kuka soittaa siellä? No tämä on Olavi Nummalasta, hyvää päivää. Päivää? Minkälainen Suom... on rakkahin autosi? No kuule, kun totta... ne, Tää, ne. Mulla ei ole ollut kesäautoa, mutta minusta kuitenkin liittyy tähän sillä tavalla, että kaverilla oli semmoinen Anglia, eh, joo. Joka, joka oli Suomen nopein siihen aikaan 70-luvun vaihteessa. Ja vauhdin maailmassa oli mitattu, että Suomen nopein Anglia, Anglia 190,2. Eh, ja hän ajoi tällä kilpaa. No se siitä, yeah. mutta kun me mentiin moottoritiellä Tarvontietä Helsinkiin ja siihen aikaan sai ajaa, ajaa tuota niin kovaa kuin ajo. Juu, no, niin. Juu. Anglialla, Anglialla, kun oli vilkku päällä vasemmalle ja 108, 90, niin siinä sivussa pikkupoikana oli kiva katsoa niiden ihmisten ilmeitä. <lacht> no <that> on <lacht> nyt hirveä vauhti niin kuin tänä päivänäkin vaikka no, koneet joo, on isoja, niin. Eihän se siihen aikaan etenkin, niin, kun tämä on tapahtunut 70-luvun alkuun, niin se oli aika huvittavaa ja hän myös ajoi tämä taksimake sillä kilpaa, ja Kohtuullisesti oh. menestyykin, mutta semmoinen Anglia, niin sehän oli tuota huonosti ajo-ominaisuudet. Mä en autosta mitään tajua, mutta, mutta, mm. mutta tota, niin se jäi niinku kyllä mieleen niiden ihmisten ilmeet. Oh, oh, joo, kyllä. Ja to, silloin ei toista tullut, joka tuolla lailla olisi lähtenyt. Ei, ei, on meidän ovia niin. ei <laughs> niin kuitenkaan niin paljon kuin kukaan tota ajanut. Mä en niinku muista pikkupoikana ne ilmeet. Niin. Joo, joo. Niin. Ei, ei, ei ole, ole kesäautoa. Hall, mutta tämmöinen kokemus on tota, tota, mikä oli pakko, pakko soittaa. Ihan loistava. Onko hän, tiedätkö, onko taksimaake vielä joukossamme? Ei ole. Hän okay. on ilmavoimissa. Että tota mun, mun hyvä ystävä ja, ja hän, ei ole, hän ei ole enää. Tota, ei ole, mutta Siin, niin. Siellä jossakin hymyvärähtää, kun kyllä. täällä muistellaan. Niin. Joo, ja kisoja olin katsomassa tota paljon tuolla. Kun pitkin poikin ajoin, niin hänen isänsä kanssa vielä kun huoltojoukoissa. Ne jäi totta kai mieleen. Okei, okay, okay. No sitten tuli nopeusrajoitukset jossain vaiheessa. Siinä taisi olla no, presidentti Urho Kekkonenkin oikein vaikuttamassa asiaan. No, mä, mä en nyt vuotta muista, että milloin tämä muuttui. Tää, että täällä tuli niin kuin Tarvontiestä puhuttiin silloin se oli. Vaan se ei ollut vielä tänne. Että kun mä oon Nummalasta, niin sehän on ah. sitten tullut, tullut, tullut milloin, milloin se oli siinä... Pömpöylän kohdalla vähän yli tänne päin, kun tultiin, oli se. Ja sitten pikkuhiljaa, no nythän siellä pääsee jo 120 Ky Kylläpä <tos> Kyllä pääsee jo mitään verrattuna Anglian nopeukseen. Ei, niin, ei, kyllä. Kyllä, tämä, nyt nyt tätä, täytyy toivoa, että näitä <tos> taksikavereita, mitä tunnen täältä, niin kuuli tai jutun ja osa kuulee, niin ne kyllä tietää, että. Että mistä Angliasta oli kysymys. Kyllä, ne ku, jos ei lähetystä kuule, niin joku vinkkaa. Yleensä näissä käy kyllä. Mä edelleenkin hymyillyt tänne ilmein. Kyllä, tuo hyvä tarina. Kiitos Okei. paljon. Kiitos soitosta. Kiitoksia. Ei, Kiitoksia. Boroboro. kyllä lämmöllä muistaa, niin ilman muuta mahtuu mukaan. Kuka soittaa täällä? Pujalaari. Terve. terve, Ari. Minkälainen on rakkahin autosi? No tota... voisiko sanoa, että mitä oliko se nyt rakkaan, mutta se on ehkä kohtalakkaan. Oho, oho, no No sehän oli tuo eskortti. Eskortti minusta niin oliko se vuosimalli 6 tai jotain sellaisia niin alakuaikaisia. Ei No ole. Ja isäukko, kun tuppas auttaa minua aina monessa asiassa, niin se sanoi, että tuolla olisi tuo Lamjalan voisi kolariaskortti ja sen yksi, joku sen tyyppi voisi korjata sen. Joo. No, sitten mentiin katsomaan ja sovittiin, joku hintahan sit sovittiin, että no, se korjas sen auto ja sitten miten se maalataan. Me sanoin, tietysti että värinen pitäisi olla ja musta katto. Äh, no ja no niin, Se oli, oli vähän niin kuin, kuin <laughs> jo. Kun niin kuin muuten. Niin, tota, sitten ei siis mitään, no sitten se valmistui se ja... sitten tässä on sellainen kiva juttu, kun mulla oli auto, mutta mulla ei ollut korttia, koska mulla ei ollut ikämiä, niin täytyy vasta heinäkuussa. Mm, joo. 18 ja se auto valmistui joskus toukokuuta, en muista sitä. Ja... On, no, vanhentunut, on... on vanhentunut, on <laughs> vanhentunut. Niin, että, että... <laughs> kaverit oli sitten, minun kaikki vuoden, vuoden vanhentia, niillä oli ajokorttia. No. no niin hyvä. Sehän meni tosi kivasti, että aina sai kuskin, milloin käytiin Jyväskylässä, milloin ja missä nyt sitten käytiin. Ja oli niinku työelämänpahdolluksessa jo silloin. Just, joo. Silloin, että minulla oli tota, varaa homma tässä auto. Ja... No, tota, tässä on sitten sellainen juttu, kun Me kerran tultiin Mäntymotellia yöllä, ja käytiin sitten salmen uimassa. Ja... No, minulla oli kuski siinä ja... No se kuski oli siinä vähän edessäpäin siinä, siinä ja siellä. Ja me olimme kavereiden kanssa suunnassa siellä takana päin. Siinä. Me katsoimme, että mikä siempö sähkölle kupla on siellä. Kun eskortien ja... No en mies kiinnittänyt sen enempää huomioon. No sitten tuli mulluaksi siitä. Kaksi kuppeja. Ne olivat vähän pukeutuneet toiseen tapaan. Ne olikin siviilipoliisi siihen. Ne tuli siihen mulluaksi siihen. sitten, Mä en jutellut se mun kaverin kanssa siitä, että se ei ole niin hänen auton. Hän on vaan kuskin. No, nyt ne poliisit kysyvät, että, että kenen auto täysin. No, mihin, mihin on. Jaa. No, ajatko. No, en aja. Niin. Miksä tämä ei ole? Ei ole korttia. Miksä ei ole? Ei ole ikään Ne pommit ihan niin kuin Jaa. elokuvissa. Niin kuin. Niihin? Niihin oli helppo vastata, että kun näin ei ollut ja sitten vasta sen kortin, kun ne olivat kesä lomannut autokoulut, niin saivat joskus elokuun vuoristavissaan sen kortin, vaikka täyttämään. Kyllä toi, siinä voi mennä joku bitti ristiin päässä, jos on hitsautunut kaikkiin normeihin ja sääntöihin, että ei voi ihmisellä olla autoa, jos ei silloin ole ikää eikä korttia, niin vaikea tilanne. Avataan maailmaa siinä kohtaa. Se oli ehkä aika harvinaista, mutta se tilanne oli tämä. Juuri <tuh> joo. Moni <tuh> tietää si Mäntymotelli ja Tommolan Salmen myöskin, niin ihan hyvä, kun naulaat näitä paikkoja myös. Nehän on nimittäin todella valtaväylän varrella klassisia vanhoja mestoja. Joo, no sitten siinä, tota, sehän ei varsinaisessa tota, ja ole luostettu. Siinähän on mun ensimmäinen auto ja siinä silleen. No Sitten oli jo syksy ja oli ensi lumi satan, niin sit se oli se, sulla ennossa se lumi ja isä oppo sanoi, että hän lähtee viemään Kouvolan kaatopaikalle Joo. Tuota, Mielestäni hän sanoi, että mie viensä, että mulla oli jallupuolo käynyt sen takaa sinne, että mie viensä roskapussin, ettei me jää kiinni Niin, niin. Se oli jotain marraskuuta, niin oli lumet sulanut, mutta se olisi oli se tie silloin. hän oli perinteisesti kaatopaika, että sinnehän saa ei no lähe vetää katopaikan tietä, ehkä kävelin vähänkin kovaa, niin sit siinä yleensä tuli auto vastaan ja muuta, kun painetaan jarruille. Kun ja sanoo niin silloin painetaan jarru, kun tulee toinen vastaan. Niin sitten se lähtee suoraan. Kyllä. No ei muuta kuin sen toisen auto. Vau, joo, auto sitten voi mainostaa, koska se okay. on joo, Selvä. Reinin, reinin masamielu, niin kuskina tuttuu No niin, no niin. No, niin. no se meni siihen auton kupeeseen, ja sitten kimposi vielä sinne toiseen peikkaan. Eli se oli kummatkin kulmat läheisiin No nyt ymmärrän tämän, että kohtalokas. Niin, no De ei muuta kuin sitten taas isaukko jää se että no se pitää vissiin myydä. Joku asia sitten ostin, ja <laughs> ei muuta kuin auto myynti, että se oli se sen vuotta, kun se nyt siinä oli käytössä, ei muuta kuin myyntiin, se oli siinä sitten se edes koti. Ja me laitettiin vielä huomioon, laitattiin vielä, tai laitoin itse siihen turvavyöt silloin jo Kesä, kun se oli niin vanhaa mallia, niin sinne ei Näissähän ei pitkään tarvinnut sitä, niin sanotusti tarvinnut myöskään käyttää, jos ei mallissa ollut, että se oli tuommoinen ihme. Reikä myös tässä lainsäädännössä. Joo. joo, minä sitten hommasin silloin vissiin, kun minä muistan, olenko minun kortti silloin vai ei, mutta hommasin kuitenkin siihen. Joo, joo. Että ehkä se Jeesus siinä, kun minä sen ajoin sitten taas hajalleen. Niin... Niipä. Hirviä nopeudet on ollut minä, jos ensin jo 150 kupeeseen minottaa kupeeseen. Kyllä se saattaa aiheuttaa turvavyön kaipuun. Toi on ihan mm. ymmärrettävä. Hei, mun pitää se, ryntäillä eteenpäin. Meillä on tässä pari oikein todella loistokasta. Musiikkikappaletta kuunneltavana tulee uutisia kello 12. Kiitos sulle näistä muistoista, mm. muista kuvista. Samoin sulle. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Kiitoksia. Moi moi moi moi. Lauantaita. Kaikille lauantaita. Täällä muuten huomautetaan tämmöinen, että kun laitoit äsken roksetteja soimaan autoteeman nimissä, niin tiesitkö, että bändin keulamies Pär Jesle omistaa Ruotsin rannikolla hotelli Tylsandin, jossa on posketon autonäyttely hotellin tiloissa. Enpä tiennyt, mutta hyvä, että laitoit viestin, että siellä on valtava määrä jäselen omia autoja, pääsääntöisesti Ferrareita. Ei nyt ehkä kesäautoteemaa ole, täällä kirjoittelee nimimerkki Kupla, mutta kyllä se oikeastaan on. Täällä on hienoja jenkkiautokuvia, just nimenomaan, että Puvut päällä, kun on pyhäpäivä, joku tällainen vappu juhannustyyppinen, niin mustat lasit ja luu ulkona ja zetsetoppia. All as sharp as me about a shot Perinteisiä etappeja näyttäisi olevan Mäntymotelli. Mikä se nyt, on se Vitostien vardessaan? Viittaa Mäntyharjuun, nimikin viittaa, niin siellä kulmilla kuiteskin lähistöllä. Joo, näitä on merkattu tänne sydän emojiin näitä tällaisia tiettyjä kohteita, jotka on hyvin tuttuja jääneet tien varsilta nyt sitten kesäreissuilta jääneet mieleen. Minulle tärkeä auto on vuoden 1964 Volvo Duet, niin sanottu Kartano Volvo. Se on saman ikäinen kuin mieheni. Aikoinaan tilausauto oli, tilaus aika oli pidempi kuin raskausaika. Auto oli maatilalla hyötykäytössäkin joskus haettu, vasta syntynyt vasikkakin pellolta. Kun menimme naimisiin vuonna 1985, niin mies sai auton lahjaksi isältään. Se toimi meidän hääautona. Hyvän ystävän kuljettamana. Sillä on käyty häämatkalla Ruotsissa, missä tuli paljon Volvoja vastaan. Niin on varmaa tullut. Yövyttiin autossa ja mukavaa oli. Työni vuoksi jouduin aikoinaan kiertämään paljon maaseudulla ja ajelin Volvolla. Monet entiset asiakkaat muistavat vielä auton ja tavatessa kyselevät, että vieläkö se on se auto meillä. Ja onhan se, mutta ei käyttöautona. Odottaa entisöintiä vanhassa ladossa, jos Jollakin joskus olisi intoa ja aikaa sitä tehdä. Rakas auto, paljon tarinoita ja miehellekin erityisen rakas kirjoittelee täällä WhatsAppissa Ulla Mikkelistä. Juuri näitä tarinoita on todella, tuntuu olevan Suomen maapullollaan edelleenkin ja Tämä on sellainen perinteinenkin juttu ja siis aiheena niin paljon on tunteita, muistikuvia herättäviä, fiiliksiä herättäviä, että en olisi, sitä en olisi ehkä arvannut. Että nämähän on jotain aivan muuta kuin kulkupelejä tai sanotaan nyt niin sitten, että muutakin varmasti on nämä. No sitten täällä, että kuuntelen aina tätä ohjelmaa. No niin, kiitos samoin. Ja, ja tota, vanhat autot nyt tapetilla. 60-luvun alussa tyttökaveri ja minun perheiden tutuilla oli tämmöinen punainen rättisitikka avattavalla kattoluukulla. Siis ihmeellinen kesäpeli. Niin se rätti, eikö se tule siitä katosta, että senhän sai se katon ruuvattua siitä auki. No, joka tapauksessa täällä muistetaan tätä. Perheen meidän ikäinen poika Makkara lempinimeltä otti meidät usein kyytiin ja mehän hypättiin ja Sitten mentiin. Etupenkin aluset oli joustavat, jousimaiset liikkuvat, ja aina kun oli vuoro istua kuskin takana, niin vuoro oli myöskin hyssytellä kuskia lempeästi, ja voi, sitä iloa ja naurua. Kyllä nauru kelpasi. Vauhtihan oli tietysti hiljainen, taisi kuskikin nauttia, ja niin saimme lisää vauhtia. Hyssytys lopetettiin aina vauhdin Okei, okay. Tässä kerrotaan viestissä, että vielä noin 80 senä niin tavatessamme naurukelpaa. Voisita aikaa. No onhan nämä nyt ihan älyttömän hienoja ja ihan loistavia. Nämä, nämä viestit kyllä. Ja kansakunnan kahvitunti tässä. Tässä loppuu ja meillä on tässä seuraavat ohjelmat ihan käsillä, hetkinen. No ehkä yksi on oikeasti, ja tämä on ehkä just ironinen, koska ne ovat niin vaikeita nähdä niin ihan paljon silmiä, mutta ne ovat niin kauneita. Kun katsoo mikroskoopin läpi ja näkee oikeasti tämä niin mikromaailma, mikä siellä niin yhdessä veden pisaras on, oli minusta niin, niin suuri järkytys. Miten Sonja Repetti innostui kasvipanktonista yllättäen ja miksi hänen mielestään kaikkien kannattaisi innostua niistä? Tästä juttelemme sunnantajaamuna puoli yhdeksältä Minna pyykön Maailma-ohjelmassa. Mulla tuli ihan semmoinen niinku herätys, että mulla tuli ihan semmoinen olo siinä luendossa, että tämä on oikeasti mitä minun pitää tehdä. Yle, Radio Suomi. Tätä siis huomenna Minna pyykön Maailmaa ja Radio Suomen viikonlopussa jatkaa Markus Turunen tuossa puolenpäivän uutisten ja urheiluradion jälkeen ja klassikkojä tulee tuttuun tyyliin tuossa yhden jälkeen iltapäivässä. Klassikko kunnes toisin todistetaan pohjalta siellä juontajana Matti Ylönen ja entisten nuorten sävelaajaa Radio Suomessa sitten iltapäivä kolmesta eteenpäin. Siellä on Paula Jokimies juontajana tänään. Kansakunnan kahvitunti kiittää tästä kaudesta, että tuossa elokuun viimeisenä viikonloppuna palataan näihin asioihin. Tässä on tämmöinen kesätauko. Niin siihen saakka kiitos ja moikka. Raivokas ja easy, mikki, seiska, viisi. Mä tulin hakemaan sopi tietä pitkin. Sä vuohen putkee kitkit, mä näin, että sä itkit. Ei noin voi elää kukaan, lähen mun mukaan. Elämä alkaa, kun ei enää kysy lupaa. Hei, kuule siska, vilme pyöpää, Laittaa. Me luutiin ei se haittaa. Nyt katsotaan, miten höyö nouse tiestä, en mieti sun miestä. Vaikka halutain se piestä, kun ei se ole mitään länte vai itään. Me mennään mihin halutaan ei mihin pitää. Ei kuule siskaan viilmekyään pihin vaan väkivalle Yle radio Suomi.